Prvej línii, prvej línii. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. A vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii. Spoza mikrofónu a texta o techniky vás v tejto chvíli víta Boris Koroni. Niektorí poslucháči mi v tak dobrom dohovorili ešte pred dnešnou samotnou reláciou, aby som zbytočne veľa nehovoril o môjom dnešnom hosťovi, lebo v vraj aj tak je všeobecne dostatočne dobre známy a zbytočne by bolo veľa o ňom hovoriť. O jeho publicitu, tak mi to aspoň povedali poslucháči sa v raj dosť významne stará slovenský bulvár. Ja to posúdiť neviem, lebo ja jednak bulvár nečítam a po druhé, ako iste viete, lebo som to už viackrát spomínal, niekoľko rokov už ani televíziu nemám, takže neviem vám v tejto chvíli ja naozaj povedať, či je tento človek, ktorého vám malo chvíľu predstavím často v bulvári, alebo nie. Ale čo je pre mňa dôležitým faktom je to, že na meno tohto pána som už začal dosť intenzívne v poslednej dobe narážiť a ja. A to na v prostredí alebo v priestore, v ktorom sa už prezmenova ja často pohybujem a hovorím teraz o internete. Práve tam sa v poslednej dobe, ja by som to tak povedal, až vrece možno roztrhlo s politicky nekorektnými názormi tohto pána, ktorý sa často vyjadruje najmä k politickým a celospoločenským dianiam, teda jednak u nás na Slovensku, ale takisto aj v zahraničí. Môj dnešný host hovorí o tom, že keď hovorím, že tam sú také politicky nekorektné názory často, tak on hovorí, že si to môže dovoliť byť politicky nekorektný. Že vraj on osobne môže povedať, čo si myslí. Môže to dokonca urobiť spôsobom, ktorý mu vyhovuje a navyše bez toho, aby sa musel obávať nejakého trestu, pretože má dosť peňazí na to, aby mohol byť skutočne slobodný v názore. No a tak teda dnes hovorí, čo si myslí a za svojimi slovami si stojí. Stojí si teda napríklad za tým, že... teraz. Vám porozprávam len taký stručný sumár toho, čo som v poslednej dobe na portáli, alebo teda na portáloch internetových ho ňom našiel. Stojí si teda napríklad za tým, že spis Gorila nie je pre neho žiadnym tajomstvom alebo prekvapením, pretože presne takto u nás funguje vysoká politika, ktorá je podľa môjho dnešného hostia veľmi úzko prepojená s finančnými skupinami. Stojí si takisto za tým, že približne 5 ľudí ovláda túto krajinu. Stojí si podľa všetkého aj za názorom, že len v zdravotníctve sa rozkradnú miliardy eur ročne, no ľudia si to nevedia predstaviť. Keby si to predstaviť vedeli, tak vyhodia všetkých zlodejov z okien a zrovnajú parlament zo zemou. A to nie je všetko, čo v poslednej dobe zaznelo z úst mojho dnešného hostia. Človek, ktorý v tejto chvíli sedí oproti mne v štúdiu Rádia Slobodný vysielač je presvedčený o tom, že mainstreamové médiá vám dnes nehovoria pravdu. Klamu zavádzajú a ak informujú tak zásadne jednostranne, veľké ohrozenie vníma nielen zo strany vplyvných médií, ale rovnako tak upozorňuje aj pred mimovládnymi organizáciami, ktoré nieraz čerpajú bohaté zdroje, najmä teda spoza oceána. Podľa jeho slovy je tu snaha vytvárať atmosféru, aby sa ľudia báli otvoriť ústa. Mediálny vrchol vymývania mozgov vidí v denníku N, ktorý nedokáže on osobne slušne nazvať. Len dodáva, že tam zrejme sa zbehli všetky mimovládky a sorošové nadácie. Ani zďaleka sa však nevyjadruje len k domácej scéne, práve naopak často objavíte na internetových portáloch aj jeho vyjadrenia k zahraničným udalostiam, a to tak k vojne Sýrii či Iraku, ako aj na adresu utečencov. Dnes e, ideme zo seba robiť takých veľkých humanistov, že sme ochotní preto spáchať samovraždu. Myslí si podnikateľ a host dnešnej relácie Boris, relácie Boris Kolár, ktorého týmto vítam v štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým. Tak pán Kolár, vitajte u nás naživo prvýkrát v našom štúdiu. Verím, že nie naposledy, uvidíme. A v, skôr ako sa teda pustím s vami do diskucie, chcem povedať také tie základné technické veci pre poslucháčov. Oni to síce vedia, ale môže byť, že v tejto chvíli počúvajú aj noví poslucháči. Takže toto je diskusná kontaktná relácia, to znamená, že počas nášho dvojhodinového rozhovoru, a nebude to len rozpráva, bude tam aj hudba medzi tým, sa samozrejme do našej diskusie môžete zapojiť aj vy. Stačí, ak nás zatelefonujete na číslo 048 381 0101 alebo napíšete mail na studiozavináč slobodnývysielac.sk Tie telefóny budeme trošku neskôr brať, ale maily už môžete v podstate v tejto chvíli písať. Maily môžu byť Kritické, pozitívne, akékoľvek, dúfam, že s tým nemáte problém. Nemám problém. Dobre, to som rád. Samozrejme, nadávky nebudú, to je zakázané, ale môžete sa spýtať čokoľvek, čo vás bude dnes zaujímať. Ten úvod, čo som spomínal, tie veci sedia, lebo pýtam sa to preto, lebo média vedia veci prekrútiť, tak chcem na úvod vedieť, že zhruba tie veci, ktoré som u vás prečítal, či zhruba sedia. Zhruba, nebolo to úplne presné, vedia by som niektoré veci vypichnúť odtiaľ, alebo dať to na mieru, ale, ale dá sa povedať, že zhruba áno. Zhruba, áno. tak. Uh, dobre, ja sa vám chcem hneď v úvode veľmi pekne poďakovať a úprimne naozaj za to, že ste prišli sem ku nám do Banskej Bystrice, jednak preto, že teda cesta z Bratislavy, to je predsa len istá dlžka, ale hlavne sa vám chcem poďakovať za to, že ste prišli do tohto nášho prostredia, lebo viete, my dnes žijeme v dobe nálepiek, je veľmi ľahké niekoho nálepkovať a dať mu akékoľvek prívlastky. A Slobodný vysielač je toho obeťou, tohto nálepkovania. Práve preto si veľmi vážim, že ste prišli a doslova takto poviem, že ste to riskli. Takže toto, toto sa mi páči, a ja za to vám hneď v úvode ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie, ale ja nevidím dôvod, prečo by som niečo riskovalo. Preto, lebo ja si myslím, že... Uh, tieto hlúposti s nálepkami sú veľmi, veľmi, veľmi chore a veľmi nebezpečné. Mm. Uh, novinári si väčšinou dajú takú nálepku nejakú a možno, možno ste si to všimli, ako beží nejaké, nejaké roky, ako bežia za posledných 25 rokov od pádu režimu, tak boli najprv boli veksláci, potom boli tunelári, potom boli privatizéri, potom boli ja neviem čo. Pamätajte si tie slova, také to sú tie nálepky, proste všetci boli privatizéri. No. A zrazu so, zo slova privatizér bol podvodník, zlodej, lump a ja neviem čo, ale to neznamená, že privatizér musel byť len podvodník, zlode a lump. Ale, ale už vám dali tú nálepku Aj. a už to proste bolo hanlivé. No, potom, potom boli tunelári napríklad. No, Prepačte mi, to sú také hlúposti, novinár si to vymyslí jeden, potom to všetci zopakujú, a, potom sa to stáva všeobecnou pravdou a potom vás tým o nálepku je hocikdo. Rozumiete ma? A potom už máte tú nálepku, to je ako prepačte mi, to osrata košela. A, a s tým nič nespravíte, rozumiete ma. Jedine výpradno ja ale, si... ten, ale ten dojem, ten dojem zostal. <laughs> ten som rád potom. A, a, ja som si vypichol také veci, lebo ja ani nenosím v hlave, čo všetko sme, tak len aby ste vedeli, kam ste prišli medzi mm -hmm. akých ľudožrútov. Tak my sme radikáli, homofóbi, náckovi, kotlebouci rusofíli, putinovci, hlupáci všetko možné. Tak preto hovorím, že... že... Povedal kto? <laughs> Povedali niektoré veľké médiá, mainstreamové, a hovoria mm -hmm. niektoré mimovládky, niektorí politici a niektorí povedzme, že ľudia zo spoločenského života. No, sa, ja vás nechcem ani uraziť, ani dehonestovať, ani nič. Ja napríklad to, že existuje slobodný vysielač, som sa dozvedel asi pred pár mesiacmi, keď ma zavolala, keď bol ten ne, ne, nešťastný nedorozumený tunak, tak vaša kolegyňa. dovtedy som ani nevedel, že existuje nejaký slobodný vysielač. Naozaj som si negooglil, ani som si nič nepozeral. Proste buď ste ma oslovili a boli ste slušní, tak som prišiel a bolo to len o komunikácii a vôbec mi to bolo úplne jedno, či máte nejakú nálepku alebo nemáte. Naozaj neviem o týchto vašich nálepkách. Ani nepočúvate rádio, neviete o názvoch. Nie, v ako ja sa priznám, nechcem vás uraziť. Priznám nie, sa, nepo, nepočúvam, uh, principiálne počúvam len, len svoje rádio, aj nie kvôli tomu, že by som strašne chcel, ale uh, aby, som vedel, musím, aby som vedel, aby som čo sa tam deje, alebo aby som mal prehľad, že, či si robia svoju robotu dobre. Robia ale si? potom... Robia, robia, robia, ja robia, robia, robia. O fan rádiu sa bavíme. A, áno, áno, áno. Te... Robia, robia si svoju robotu v poriadku, len hovorím, mám toho strašne veľa že, že ani na to nemám až toľko času takže skutočne som si nerobil research a je mi úplne jedno kto vám akú nálepku dal. Mm. A, mm. tak to je, to je dobré že však mne, mňa na tým naozaj neurazíte že nepočúvate to je úplne v poriadku. <laughs> Teraz mi to je také smešné lebo minulé som kde si zachytil že nás idete kupovať. No, o tom neviem, že o tom neviem, že by ste nás išli kupovať, ale že, že kolá kola ide kúpiť slobodný vysajovanie. Fuha. To, som, to teda neviem a to, to som jeden teda zo zakladateľov, to by som mohol vedieť, ale nevedel som o to. Toto sú tie mediálne nezmysly. Uh, urobil som rozhovor do nejakého... Nejaké, nejakých novín internetových a už tam prosti začali sa vydeť a už to kolár kupuje. Ako prepaše mi to, ja idem do potravín, tak ešte nemusím kupovať, nie predsa. Takže e, aj na pumpu dojdem si natankovať a nekupujem ju. Tak skutočne by to je to nevhodné a je to také zavádzajúce a ľudia tým strašne fabulujú a veľa aj poškodia. A, mm. a je to také, akože... No tak, ale asi sme taký iný ne, Je to taký trošku zámerno. Takže nekupujete nás. Nie, jo, tak som si ho vydýchol. Dobre. Prečo by som si nekúpil <laughs> takéto hrozné rádio, ktoré, ktoré je tak strašne extrémistické. Preto som, preto som ja vám, nie že... nie som extrémista. Ja by som si vás nekúpil. <laughs> preto som vám všetky tie, všetky tie veci dopredu povedal, aby ste nás teda nechceli. Nie, nie, nie, dobre, nie, tak nie. mi spadlo kamieť zo srdca. Samozrejme, strandujeme v tejto chvíli by, by ste si nás kúpi, nič nepredávame, tak, tak, tak. a vy na ani nechcete. Takže to je všetko v poriadku, nič sa nedie. Ale kým budeme pokračovať rozhovore ešte jedna vec. Predsa len prišli ste do slobodného výsledka. Keďže o ňom veľa neviete, tak vám poviem aspoň toľko, teda na úvod, že, že tu sa nosia aj kritické názory a nerez aj kritické otázky nebudete s tým mať dnes problém, ak by nejaké zneme. Takže sa mi na čo odpovedať, ak neodpoviem. Pozrite sa koniec, koncov, vy sám sa otvori, otvorene vyjadrujete, dalo by sa povedať, politicky nekorektne. Takže takýto ľudia musia rátať potom aj s následnou kritikou. Pozrite sa. Čo je to politická nekorektnosť? To, to, to otvorenosť. Je, to, to, no a pre, prečo nazvieme otvorenosť nekorektnosť? Lebo po, po, mne nevýraz slovo nekorektný znamená niečo negatívne, niečo zlé. Proste. To je ako nekorektný, keď budem voči vám, tak sa budem, e, tak sa budem navážiť do vašej osoby, do vašej súkromného života, do vašej manželky, možno detí. Budem vás haniť. Toto je nekorektnosť. Ale keď si poviem povie pravdu... keď ja neviem, máte flak na košeli. Ja poviem vám, máte flak na košeli. Nemôže to byť nekorektné, lebo je to pravdou. Ale nemôže si dovoliť vás urážať, vašu rodinu, vašu manželku, vaše deti. To je nekorektnosť. A, a nazvať e, objektívnu pravdu, e, dajme tomu v politike nekorektnosťou, prepáčte mi, toto je debilizmus. Ono, viete čo, ono skôr ten výraz politicky nekorektný je už skôr vo forme Nejaké, ne, nejaké zosmiešňujúce narážky na to, že mnohí dnes sa tvária veľmi politicky korektne a chcú sa vyjadrovať veľmi múdro a skôr potom z nich vylezie sprostosť, tak potom ako taká narážka na túto je hlúposť je taký ten názov, že sme boli politicky nekorektní, ale o to pravdivejší a normálnejší. Takto je to bráne dnes. Tak som vás aj trošku poučil hneď v úvode. Prečo nenazývame a... veci pravými menami nechápane? No, s tým máme problém mnohí. A... I... Teraz takto, že už vidím, že nám nejakí ľudia píšu, fajn, veď píšte, za chvíľku sa k vašim otázkam dostanem, ale chvíľku ešte nechajte mňa sa so s pánom Kolorom porozprávať. Ja som teda neklamal, keď som hovoril v úvode, že naozaj ja bulvár nečítam a neviem, neviem čo ste, kto ste urobili, neurobili, mňa to v podstate ani nezaujíma. Ale čo, čo som zachytil je naozaj to, čo ste v poslednej dobe hovorili na internete. A tam mi udreli dve veci do, do očí. Prvá je tá, že uh, teraz budem ja trošku kritický, ani nekritický uvidíte aký, že vy sa vyjadrujete k strašne širokým témam, že vy od, od zdravotníctva až po Sýriu, nezdá sa, že to je príliš široký záber. Ja sa vyjadrím, to, to, to, k tomu, čo sa pýtajú. Ja sa vyjadrim k tomu, čo nie, k tomu, čo ma irituje, alebo ma zaujme, alebo čo na čo narazím, áno. Pre, a ja sa netvárim, že som tunak zjedol všetku múdro sveta, ale keď vás e, zaujme, ja neviem, pekné auto, ktoré stojí vonku na chodníku, no tak buď si o ňom niečo preštudujete, alebo sa pozrete na ňu, alebo poviete majiteľovi, že má pekné auto. Ale to neznamená, že sa môžete pozerať len na auto auto teraz. No nie, proste keď raz ma zaujíma Sýria, tak ma zaujíma Sýria, keď ma zaujíma kradnutie v zdravotníckej, no tak ma zaujíma kradnutie zdravotníce a neznamená to, že to nesmiete robiť, lebo je to strašne veľký veľký, veľký záber a to, to môže robiť. Ten veľký záver môže mať len politik, no, predseda vlády? Nikto iný nesmie? Podelia, viete, že politológ hovorí... Ale viete, čo ja môžem sa vykašať? Na, na každého <laughs> politologa proste mám spekne to. Ja vám povieme noc, viete, to je politolog a kunhistorik. Uh, keď som mal galériu a kunhistorik mi došiel podať tak toto je úžasné, toto, táto výstava, toto je, proste boli úplne nadšení, tak ja som vtedy, okamžite mi e, spadla sankla, bo som vedel, že nepredám jeden obraz, áno? Toto sú kunzistorici, áno, im sa to páči, ale nikto si to nekúpi. A keď sa, keď mi to, keď e, sme mali, nechcem povedať toho autora, aby som neurazil, ale aj takého incídneho maliara, mali sme plnú galériu a pomaličky sa povracali kunzistorici z toho, čo sme to, akú výstavu urobili, No, verte mi, všetky obrazy sme predali. Takže, uh, viete, to je, to je také ako, že... Neviem to robiť, tak to kritizujem, alebo neviem, nerobím to takto, aspoň nejakým spôsobom uh, obkecávam. Neviem, nechcem sa ich dotknúť, ale je to také zvláštne. No, pýtam sa to preto, lebo kde si som zachytil. Ja naozaj neviem už kde to bolo, že však Boris Kovár to je taký chrobák, trúhlik do všetkého sa vyzná. Toto ja je nehovorím, taká pozor, ja nehovorím, míhrada. že sa do všetkého vyznám. Ja na svojom facebooku komentujem veci, ktoré ma zaujímajú alebo iritujú. Je, sú to moje slova a môj názor. To, vôbec sa to nejedná o nejakých... Ja, ja nikoho nepresviečam, že toto je pravdou. Ja to nevydávam za objektívnu pravdu. Ja to vydávam za môj názor na danú vec. A čist či si to niekto vezme alebo aj. nevezme, to je jeho problém. Mhm. Ale ja to nevydávam za, za pravdu alebo za vec, ktorá proste je nemená, alebo, alebo aj ja sa môžem miliť. Každý sa môže miliť. Ale to je proste môj názor. Mňa, keď sa páči, nejaká farba, tak poviem, táto farba sa im páči. Neznamená, že nemám pravdu. Možno, že tá hnusná šedá, ktorá sa nepáči, sa nebude páčiť celému národu. Prosím, ale mne sa páči. Hej, to je myslím dobrý argument, keď zrajíte, že to sú vaše názory, a tie si a, bodka. a Ale teraz tá druhá vec je tá, že, že ale ste tieto názory, kedy si aspoň ten pocit, že ak sa my len tak ma opravte, ale vy ste tie názory tak húfne kedy si neprezentovali na internete, či áno? Vysvetlím mám to veľmi jednoducho. Prečo ste nemali ten pocit, že som to pre... Ja som ich prezentoval stále. Mm -hmm. Lenže, ja som mal pustený len obyčajný Facebook, kde bol obmedzený počet e, užívateľov, nikto mi tam nemohol vojsť. E, proste to bolo len pre priateľov, bolo to dosť ako obmedzené. A keď si v takom niečo malom niečo poviete, tak e, nemá to ten dosah. Ale teraz v lete, keď som boli v Amerike, bola u nás na, na Paťa Viteková s deťmi a ona dosť beží na týchto, na to, na, na týchto Facebookov, na fan, fanpage. Ja som nemal fanpage urobený a ona len zo srandy chytila môj mobil a otvorila mi fanpage. Ale to u, urobilo proste absolútne tento, tento boom a, a to zdieľanie a šerovanie zrazu nastalo bolo to proste strašne veľké. Ten záber bol obrovský a preto máte pocit, že zrazu som začal. Nie, ja toto robím celý čas, ja to robím 6-7 rokov. Len mm -hmm. viete, keď to budete rozprávať doma v pivnici do štyroch stien, tak vás nikto nebude počuť. Ale keď si zoberete mikrofón napríklad tohto rádia, tak vás počujú nejakí posluchači. A toto isté je, ten, ten fanpage má ďaleko väčší záber mm -hmm. ako obyčajný nejaký obmedzený facebookový profil. Maťa mi toto otvorilo zrazu zrazu za 1,5 mesiaca má, mám 30 tis, 32 tisíc lajkov. No práve, A, že však... a niektoré, niektoré videá videlo... 300-400 tisíc ľuďom, niektoré, niektoré, niektoré informácie, ktoré sa závesil, dosahom až 800 tisíc ku konkrétnemu jednému nejakému no, komentu. To sú obrovské Viete, to čísla. Sú obrovské čísla. No, tak, no. Že, keď takýto záujem je a, a ľudia si to takto postiahovali, no, tak samozrejme, že, sa to, že to prebehlo tou spoločnosťou, že ste si to všimli vy, možno nejakí novinári, možno ešte niekto. Mhm. A tým pádom máte pocit, že teraz zrazu sa niečo stalo, že som sa začal vyjadrovať. Nie, ja sa vyjadrujem 6-7 rokov. Takže nie je to tak, nie, že by ste nie vy tak. teraz náhle skritičtev. Nič, nič, nič sa náhle nestalo. Ja tak, takýto som kritický a ja takto si komentujem a kibicujem veci už 7 hmm. rokov. Hej, ale to nie ste sám, však to my máme veľa aj hostí tu v tomto rádiu hej. a konc koncov, poslucháčov, ktorí tiež hovoria, že tento režim kritizovali a mali pocit, že sú v tom sami s týmto názorom a potom, jak sme spustili rádio prišli na to, že tí ľudí je oveľa veľa. Je strašne viac, veľa, Je strašne veľa. A že ani teda ani náhodou nie sú s týmto názorom. Sami ale oni nemajú tú možnosť ako vy, že keď, si va, keď vy niečo poviete, tak to zrazu, že proste, tie čísla, aké ste tu menovali, viete, to bežný človek nemá. Čím si to vysvetľujete, že, že u vás to takto vysoko lieta? Číselne. Viete čo, no, keby tieto veci rozprával, ja palo Palo Habera, tak sú tie isté čísla. Hmm. Rozumiete ma. To, to je proste možnosť, že to je vedľajší derivát bulvaru. Hmm. Takto to nazvime. Preto, lebo m, tí ľudia sa zaujímavého pozerajú na to, že m, čo máte oblečené, alebo čo poviete, e, aby mohli byť na vás znova nastrati na ešte viacej, že ste hovado, alebo, alebo proste to zoberú a povie m, fajn. Čiže v každom prípade to vyvolá nejakú emóciu alebo nejaký záujem, buď negatívny, alebo pozitívny. Hmm. Ale minimálne to zarezonuje aj na jednej druhej strane. Hey, hey. Čiže sa bulvar stará intenzívne u vás. Viac menej áno, ja si myslím, že to je ten dôvod. A, a, lebo i, viete, ja budem Nemá vyzeraz, to mať iné ráciu, toto ja, len toto to môže. Teraz vy ste nevravili, že aby som sa neurazil, teraz ja vám poviem, neurazte Nech sa. Páči, sa ale ja naozaj vás nepoznám z Bulvaru, lebo ja to nečítam, mňa to nie. Okay, tak ma nemôžete poznať. Takže ako poznám vás zase, to by som klamal, keď som povedal, že neviem Boris Skollár, niečo viem, ale neviem také tie detaily, čo proste tu bežne ľudia. No, tak som rieša. tu na 25 rokov nad vami hore nadonovalo, takže mali by spojnať. No, ale napríklad no. to viem, hej, toto viem, ale neviem také inevci. Tak. Neutravovala vás to s tým pulvárom? Či dobre to? Viete čo? Ja som si to nevypýtal. Myslíte, že mi robí fasa, keď mi stojí niekto pred domom a odfotí ma, s kým domov, s kým nedem domov, čo má oblečenie, Andrea, čo, čo urobili moje deti, či sa špáram v nose. Ako vôbec a to, to nie Áno, jasné, vôbec a to nie je. s tým niečo robiť, že by ste neutravovali sa? To keby sa no? dalo, tak si to všetci kúbia, aby už vás nikto, nikde neutravoval, nenafotil. To sa nedá. To proste, viete. To je taký, taký kruh, si predstavíte, keď si had žere vlastný chvost. No. No, takže o, to je presne ten, toto je ty, typický, ako typické vysvetlenie bulváru. Vy keď sa dostanete do nejakého kruhu, predstavte si kruh, no. a všetci ľudia sú niekde mimo toho kruhu. A teraz vy keď skočíte nejakým spôsobom do toho kruhu, donútra, tak ste v tom a neviete sa dostať z toho vonku. A vysvetlím hneď ako, uh, do toho krúhu sa môžete dostať tak, že ja neviem, e, buď ste herec, alebo ste politík, alebo ste e, nejaká činná osoba, ktorá proste zbudzuje záujem veľa ľudí. Mm -hmm. A teraz, keď sa tam dostanete, tak samozrejme média o vás píšu. Preto, lebo ste známi. Mm -hmm. A prečo vás médiá píšu? No, lebo ste známi. Chápete ma? Hey, a teraz, no, a teraz to, to je taký bludný kruh, že, že proste oni o vás píšu, lebo ste známi. A známi ste preto, lebo o vás píšu. A potom o vás to píšu, lebo ste s nami. A to no, sa, ja... sa cykli do kolečka a vy z toho neviete vyskočiť. To sa, z toho sa nedá vyskočiť. Viete, kedy to? Ja vám poviem, kedy. Keď na vás úplne, ale úplne všetci budú kašľať, tak vtedy máte z toho pokoj. To znamená, dajú vás na titulku a nikto to nekúpi. To je úžasný stav. Proste to je fantastické. Proste nikto to nekúpi a padne predaj o 20% dole. Fú, tak si povedia, mm, asi sme dali titulku. Ešte to skúsia s vami 2-3 krát a keď za každým bude prepad, napríklad, ja neviem, nejakého média predáva sa 60 tisíc denne nejakých novín a proste v tom sa, keď vybite na titul, keď to padne od 20 -30%, mm -hmm. to 4x, o 20-30%. Spravíte to štyri krát, už vás nebudú zaujímať, to vám garantujem. Ja, dajú pokoj, hej. Dajú pokoj, vám sa Ale začaľ... pokiaľ... Ja, ja neviem, neviem, ja, ja, ja tie čísla nepoznám. Asi... Pravdepodobne nie, lebo asi, asi im tie čísla Ach. robím. Tak si žijete veľmi zaujímavý život, keď sa nie, to vám ja, si žijem, ja si žijem ten život po svojom a vôbec mi je úplne jedno, čo si o tom kto myslí. No, e, e, tak toto je tá tenista stránka bulváru. Na druhej strane zase urobili vám tie čítla, čísla čítanosti, teraz s týmito názory vás číta iné množstvo ľudí. Má to, áno, má to aj a zase na druhej strane treba povedať toto, áno, to je to B, áno, yeah. má to túto výhodu, hej, hej, má to no. túto výhodu. No. Netvrdím, že to je len negatívne, nie. Má to aj výhodu. <coughs> hey, hej, keď som napríklad neplatil na to, ale tak uh, pol eura, ale alebo moja spoznala pani a mohol som sa zadarmo vyčúrať. <coughs> má to fakt výhodu. To je neuveriteľné. Teda, vy, vy sa máte. <coughs> <coughs> to je neveriteľné. Dobre, ale v každom prípade je fajn, že že teda máte takú čítanosť, lebo hovoríte veci, ktoré sa tak často nejak ako nevyskytujú, možno teraz už častejšie, ale ešte do nedávna nie. Okrem iného ste teda tvrdili, a to som aj v úvode spomenul, už ideme také na tú našu tému, už necháme teraz toto zahrievacie kolo tak. Okrem iného ste teda tvrdili, že 5 ľudí ovláda túto krajinu, hovoríte, že som si tú tu vypichol, tak aby som nehovoril zle, že naše životy ovplyvňujú finančné skupiny, ktoré vlastne politikov. Teda vy vlastne inými slovami hovoríte, že je to tu všetko o peniazoch a o moci, tak? Dobre som to pochopil? Nie tu, na Slovensku. No, na celom, celom svete je to tak. No. Je, to o je to o peniazoch, o politike, o záujmoch. O tom to je celý A vám to svet. vadí? A vám nie. A vám áno? A vám nie? Mne áno, ale, aj ja, na, mne? No, ale ja na rozdiel od vás nemám také možnosti, aké máte. vy. Ja nemôžem to... zobrať púšku a čast. Nie nie, nie, nie, to nie. Ale že tu by prišla výhrada. Teraz zase, ne, mm -hmm. neuráste sa, ale že však vy ste úspešný podnikateľ. A to, Veď to, čo vy, no to znamená, že tento systém vám musí vyhovovať, keď ste zbohatli v ňom nie. No, to je úplne úplne zvrátené, čo ste mi teraz povedali. Hej? No, jasné, že každý človek sa snaží o niečo. Ano? A vy, vy buďte a snažite sa následovať. Alebo, alebo budovať si svoju kariéru v spev. Uh, hudobník to robí v, v hudbe, maliar to robí vo svojej tvorbe. Áno a podnikateľ buduje. Proste to je normálna vec, ale to, ne, to neznamená, že... že Pozrite sa, iný systém je vo Švajčiarsku a tam tiež bohatí podnikateľ, podnikateľ je vo Švajčiarsku. Tam je tá priama demokracia a to je nádherný systém, ako to tam funguje. To je naozaj krásny politický systém. Mne sa veľmi páči. A teraz nemôžete toto isté povedať tomu istému uh, podnikateľovi, ako to hovoríte. Mne. Ja si myslím, že ten systém je rovnaký. Proste, Podnikanie je vlastne činnosť, ktorú vykonávate, robíte nejakú obchodnú činnosť za účelom zisku. Nejaké, ne, ne, to je jedno, či to je vyrábate niečo alebo, pos, pos, vyrábate, slu, alebo poskytujete služby, ale, ale proste to robíte za účelom zisku. No a keď, keď niečo vybudujete, to neznamená, že, že musíte byť spokojní s tým, kde žijete, alebo nespokojní s tým, kde žijete. To s týmto nemá nič spoločné. Samozrejme, bavíme sa o podnikaní, tak vám môžem povedať, že kde vidím problémy, čo by som videl lepšie, aby pre tých ľudí sa lepšie podnikalo, alebo čom vidím, že nám e, nie táto konkrétne vláda, ale všetky vlády, kde nám hádzali polena, alebo kde nám to uľahčovali, to vám viem povedať, ale to neznamená, že, že aj vy, vy ste zarobili, no, tak e, prečo sa vám to tu nepáči. No, tak, no, to je lebo, lebo kritik vám poviem, mňa berte tak, že teraz ja v tejto chvíle som diablov advokát a keď sa pustia posluchači, tak nemusím byť potom, ale budem teraz ja. Že niekto vám povie, kritik vám povie, že... Že počúvaš, ak ty kritizuješ tento režim, no ať, ale ty sa z neho profituješ, veď by si inak nezarobil, vám povedia. Hej, ja jedno. Pozor, no. ja neprofitujem z režimu. Ja profitujem zo svojej práce. A to je veľký rozdiel. Tak to rozmeňte na drobné, čo ste... No jednoducho, ja profitovať z režimu je, fajn som kamoš ministra, dohodní mi nejaký tender blbý na niečo a mm -hmm. zárobím na tom, ja neviem, 300%. Toto je profitovanie z režimu. Chcete, chcete im povedať, že ja profitujem z režimu? Nie, no, ja, ja profitujem no. zo svojej práce. Ja som si zobral úvery, ja som bol na dražbe, ja som si už zobral úvery, zauveroval som sa, zalizingoval som sa, splácam to 25 rokov. A chcete mi povedať, že toto je profitovanie, na, na, na, nie. Dobre, ja vy? profitujem na svojej práci a ja na svojom svoj, svoj, svoj, svoj, svoj, svoj úsilí. To je všetko. Hej, čiže vyhráte čestne, podľa pravidiel. Áno, hrám čestne podľa no, pravidiel. Tak to je potom v poriadku. Dobre, môžeme dať prvé mailo, kolo mailových otázok, lebo sa nám tu zhromaždili, tak ideme na ne. A, poďme, prvý pozdravujem, chcem sa opýtať hostia či si zistoval na kotlebu, ako gazduje v banskobistrickom kraji a taktiež k toho pôjde voliť či si, si Nezisťoval. Nezistoval. Dobre. Ďalší mail, zdravím do štúdia. Nechcem hodnotiť osobu dnešného hostia, jeho majetkové pomery ani spôsob, akým sa rozhodol udržať demografickú krivku slovenského národa. Chcel by som len prejaviť rešpekt k tomu, že pán Kolár má gule povedať nahlas, že cisár je nahý a aj keď už to začína byť na Slovensku in, jeho je naozaj v médiách dosť počuť, Braňo z Bratislavy. Ďakujem, Braňo. To ani vlastne nebola otázka, z toho skôr taký názor. Hej. Zdravím do štúdia, toto napíše Palo. Pán Kolár, šírite celku pravdu po Facebooku, ale prečo túto pravdu nešírite, nešíri aj vaše médium, teda rádio v správach? Bojíte sa o licenciu? Nie. Uh, Pozrite sa. Fanradio je zábavné rádio. Hráme hudbu a robíme zábavu. Uh, spravodajstvo, uh, dá, máme len 5 minútové, nevenujeme sa správam uh, typu, ja neviem, komentáre a nejdeme do hĺbky, len preberáme, vyslovene preberáme uh, agentúrne, agentúrne správy. správy na 5 minút, lebo nám vyšlo z prieskumu, že toto naši poslucháči chcú a im to tam chýbalo. Tak sme im to tam dali. Mhm. Ale principiálne určite u nás ne, nenájdete demagógiu. Ja by som nedovolil púšťať demagógiu. Rozumiete ma, ako to urobili v Ja proste nechápem, jak môže napríklad redaktor STV vystúpiť a povedať, my v našej redakcii sme proti týmto veciam, sme za humanizmu, sme za podporu, ja neviem, čoho možného, nejakého tých imigrantov a musíme sa toto a náš názor je takýto. A potom púšťajú spravodajstvo. Viete, toto mi vadí, lebo jeho názor je fajn, on si ho môže mať a môže si ho nechať doma pre rodinu a môže si ho nechať pre svojich priateľov alebo pre svoju manželku. Ale ako prepáči mi to, keď sa bavíme o objektívnom spravedlom, tak mňa nezaujíma niekoho názor alebo názor redakcie. Mňa zaujíma holý fakt. A tým pádom to začína to končí. Keby som na, u mňa zistil, že ľudia to začínajú ohýbať, tí redaktori, a že proste nezoberú holus strohú e, statickú alebo nejakú konkrétnu, nejakú, nejakú čistú e, agentúrnu správu, mm -hmm. ktorú proste nekomentujú, neupravujú, lebo môžete to všetko upraviť, áno, môžete dostať nejakú správu okay, a vy tak. ju môžete dokrútiť tak, že môžete z dobráka spraviť zlého, zo zlého e, dobráka, no proste, ale toto nedovolím. Takže, tak zredigujete. No, áno, áno, áno. Takže, takže áno, u nás mám rádio, ale u nás sa takéto veci nedejú. Hej. Čiže odpoveď tomuto poslucháčovi je taká, že fan rádio je zábavné rádio a ano. tento formácii drží a teda ne, nemá chuť Takže A teraz, že vy nemáte v pláne nejaké také rádio, ktoré by, povedzme, aj šírilo také myšlienky, aké aj ší, vyšírite... Nemám. Ani nechcete nejaké preformátovať nemám ani... ani rádi... nie, nie, je to, nie, nie je to na programe dňa. Čiže zatiaľ si vystačíte s fan radiom, zábavnýho formátom. Ja to ne, nemám to rádio pre politiku. Hej. Dobre, ďalší mail. Uh, prajem pekný večer, dovolím si otázku. Prepače, ešte, ja preuším. Uh, fan rádio vlastním 25... Nie, počkajte, 15 rokov, to <laughs> boli 25. 15 rokov ho vlastním. A za 15 rokov to rádio sme nezneužili ani jedenkrát politicky. Ani jedenkrát sme ho nevyužili na nejaké moje proste, nejaké prezentovanie mojej osoby. Ani jeden jedinýkrát. Dobre, te je chválihodné. Uh, odjeme na otázky keďže máme to kolo otázok z mailových lebo tých sa tu asi dnes znávali dosť tak poďme na ne opäť uh, dovolím si otázky, naj, aké najväčšie problémy Slovenska pán Kolár vidí uh, to je prvá otázka aké najväčšie momentálne Víte, samozrejme tých problémov je strašne veľa a nechcem zasiahnuť. Ja teraz, by sme tu nám mohli sedieť, aby by som vám to menoval od daní cez e, sociálnu reformu, ktorú by, e, ktorú by sme určite veľmi potrebovali. Potom nastaviť zdravotníctvo. To, toho je strašne veľa. Ale keď sa spýtate, čo ja vidím teraz najväčší problém, ja vám poviem, čo, čo vidím najväčší problém. Dneska aspoň z môjho pohľadu, môj pohľad, tak zase, aby sme nenabehli niekomu na, na, na smeč. Je to môj pohľad. Mhm. Je to... Imigrácia a ilegálna imigrácia do Európy. Toto je najväčší problém, ktorý my ešte zatiaľ prehliadame, ale prehliadame ho len preto, lebo sa nám tu nepotulujú tlupy imigrantov. Tak ako sa potulujú po Chorvátsku, po Srbsku, po Slovinsku, po Rakúsku a po Nemecku. Keby sme toto mali tu, ako to majú oni tam, tak už by to nebol len môj problém najväčší, ale už by to bol problém. Každého jedného Slováka najväčší problém. No ale ja už vidím, čo sa deje a mám nejaké informácie, ktoré proste a dávam si nejaké logické veci dokopy a niečo odhadujem a niečo si myslím. Takže pre mňa je toto najväčší problém. Aj keď ešte u nás na Slovensku si to nikto neuvedomuje. Alebo len veľmi málo ľudí. No, tak naši poslucháči, špeciálne tohto rády a mnohí áno, ale faktom je, že stále tu prevláda taký názor, že keď ste, teraz hovorím ten mediálny no. názor mainstreamový, že keď ste proti imigráni, ani nie proti imigra, len keď upozorníte ja na negatíva s tým spojené, že ste opatrní, tak ste automaticky označení, za, že ste... A sa to teraz povie? nehumánny. To je nehumánnosť. Ale, ale prečo by to mala byť nehumánnosť? Že humánne znamená, že otvoríte náručia a prí, príjmete ich, lebo sú ohrození na živote. Ja vám niečo pár. poviem. Je, je nelegálne vykradnúť banku? Je. je dobre. Takže keď ja pôjdem vykradnúť banku, je to nelegálne. Je to trestný mm. čina a závruma. A keď pôjdeme taký, takých 50 tisíc ľudí, keď pôjdeme spolu naraz v vykradnúť banku, tak už je to humánne a je to legálne a už to není kriminálny čin. Pýtam sa, keď no ja pôjdeme je, 50 tisíc ľudí, sa zoberme zo štadióna, z futbalového štadióna a pôjdeme výkradnú MBS-ku. Je to OK? Stále, stále je to. Je to stále, stále nelegálny to no, trestný čin. No. no tak ja sa pýtam, keď niekto ilegálne vôde do Európskej únie, ilegálne, tak je to v poriadku? Len preto, že, to, že ich došlo 1 milión? No, to by ste mali protiargument, ale utekajú pred vojnou. im treba pomôcť, sú ohrození na živote. Oni viete. utekli pred vojnou už v roku 2013. Oni neutekajú dneska. Oni už boli v tých, tých záchytných táboroch vo Šve v tomto v Turecku. v Turecku a dole ešte myslím, že ešte v nejak, nejakých krajinách tam dole, teraz nechcem trepnúť. Ale proste oni už v tých táboroch boli. Len niekto im otvoril dvere a povedal, bežte. Áno, hmm. to, to znamená, že oni sa tam naozaj preto vojnou už utekali v roku 2013. To nie, to, títo, čo sú tu teraz, verte tomu, že to sa nezobrali dnes. Áno, a teraz si zachránili život. A poviem vám jednu vec. Keď si potrebujete zachrániť život, tak ste si ho zachránili už tým, že ste v Turecku. Hey, no... Už tým ste si ho zachránili, že ste v Grécku. Prečo nechcú ísť do Maďarska? Prečo, prečo sa nehotujú do, do, do Moldávie? Prečo utekajú rovno do, do Nemecka? No, hmm. lebo tam sú najväčšie dávky. Čiže pre mňa sú to všetko tí ľudia, ktorí utekajú až do Nemecka. Pre mňa sú to všetko imigranti. <lacht> ekonomickí. áno. Lebo ako keď, si, keď sa bavíme, že si potrebujeme zachrániť život, tak som si ho zachránil, keď som sa dostal do Grécka. A je tak alebo nie? Je, ale však keď ste, keď tak potom, prečo chcú s... ísť do, do Nemecka? Tam sa lepšie zachraňuje život ako v tom Grécku. No tak chcú sa mať lepšie. No No tak potom A... je to imigrácia ekonomická. A keď ste už s týmto začali, tak čím si vy to vysvetľujete? Lebo tu sa najčastejšie momentálne spomína nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v e, smerom k migrantom sa zachovala veľmi humánne a teda zakričala niečo v tom zmysle, že pokiaľ ste zo Sýrie, všetci poďte, zoberieme vás, prichýlime. Čím si vysvetľujete toto? Zrazu ekonanie? všetci Iračania, Eritrečania, všetci ostatní zrazu, všetci sú Sýrčania no. s, s falošnými papiermi. Na no čím si to vysvetľujete? Čo Či... ona sa zbláznila, alebo čo sa stalo? Také páni? niečo by som povedal. Že, hm, blízko a pôdete, tomu. A nebude v tom niečo v tom zmysle, lebo my sme tu mali už viac relácií Aj. o tomto probléme no a niekto, nejaký host prišiel s názorom nie hlúpým, nie naivným, že to môže byť také zaujímavé doplňanie demografických úbytkov, ktoré tu máme v Európe. No, Toto e, je viete? jeden zo spôsobov, že naťaháte si tým migrantov, aby vám zachránili áno, demografickú áno, kríľu. Áno, je, je to pravda. Pozrite sa. Treba si povedať jednu vec. E, to je súbeh viacerých vecí. Áno, e, ne, nemecký národ vymiera, dáme tomu. Áno, e, že im chýbajú im, im tá pracovná sila. E, koniec koncov aj slovenský národ. My no? máme okolo 1,30, neviem, 33, 36 pôrodnosť na, na dvoch ľudí. To je strašne málo. Národ vybiera, pokiaľ nemáte nad 2,2 dieťaťa ako na pár. Áno? To znamená, že dvaja, dvaja ľudia musia mať 2,2 dieťaťa, aby proste národ nevymiera. Už dva je málo, to už je vymieranie. Ale 2,2 potrebujeme. No a skutočne my máme 1,3,6, takže ono, povedzme si pravdu, na, na naše deti alebo na naše vnúčatá, alebo proste už, nebudeme, už nebudú peniaze proste takto. Naše detiom, naše nulčatá už nebudú, nebudú stíhať alebo nebudú zabe vedieť zabezpečiť ee, dôchodky pre nás. Mm. Preto, lebo keď proste my, my môžeme fungovať iba ako pyramidovou schémou. Ano, nejaký kvázi schéma. Proste pokiaľ ten, ten, tí ľudia nenarastajú alebo tie deti sa nerodia tak na nás nebude mať dorobiť. Ro no, ne? Rozumiete? To mm. znamená, že áno, je, je pravdou, že my potrebujeme tú, tú nárast tej pôrodnosti, ale, ale zabezpečiť si to e, samovraždou, e, napúšťaním týchto imigrantov a ešte k tomu mm. e, moslimských, no to není úplne OK. Preto, lebo ja, ja vám poviem pravdu, ja by som nemal žiadny problém, aj keď teraz ako nech si niekto nemyslí, že som nejaký, nejaký segregačný, ale, ale viete... Mm, Úplne inak, sa integruje, ja neviem, 500 tisíc Ukrajincov, ako 500 tisíc Eritrajanov. Rozumiete ma? To je hey, proste no to to je to je diametrálny rozdiel. Okruh, to je diametrálny rozdiel. Náboženský okruh. Jednak ten, je. jednak proste pracovné návyky, no. jednak reč, proste všetko. Uh, to je obrovský rozdiel. Hmm. No, je pravda, že toto možno, že tí sociálni inžinieri vypočítali, že proste potrebujeme túto masu. Lenže to by bolo pravdou, keby to nahradili niečím tým, ako, ako sme boli my, Čechoslováci, Poliaci, Maďari. Keď utekali v, ešte v komunizme, tak e, títo ľudia boli prínosom aj pre Nemecko, aj pre, Nemec, pre, pre, pre Francúzsko, proste pre všetky, lebo tí naši ľudia boli jednak inteligentní, vzdelaní, prostě mali to uh, isté náboženstvo, vychádzali principiálne z tých istých uh, hodnotových uh, nejakých teda, uh, hodnotových, hodnotových systémov. A, áno, presne tak. A, a uh, tí ľudia sa okamžite integrovali, začali pracovať a okamžite platili danie a tým pádom vlastne nahradili to, čo bolo treba. A to, čo ten štát potreboval. Takže to bola taká symbióza mm. a obidvaja z toho čerpali. Lenže kev, ja vám jednu vec poviem. Čo tým nahradíte, keď zoberete, ja neviem, chýbajú vám nejak, dajme tomu, to Nemecko, chýba vám niekoľko miliónov ľudí, no vy si teraz zoberete. teraz si len tak teoreticky Zoberem 5 miliónov týchto utečencov ja neviem, z Afriky, Eritre, Sýrie, Iraku, teraz ich donesem do, na, do Nemecka a tí ľudia budú nezamestnaní. A ešte tých, ten zbývajúci počet Nemcov ich bude platiť. Nech mi nehovorí, že to integrujú minule si, si zo mňa robila babicová srandu, že... Áno, áno, robila so srandu, že som no. si dovolil povedať, že, že až 90% sa nevie integrovať. A vyšla, našla nejakú, nejaký údaj z roku 2012. To bol údaj, ktorý ona použila, taký, ktorý, keď tam bola tá postupná imigrácia, teda imigrácia ktorá bola e, legálna, ktorá bola nejakým spôsobom e, e, koordinovaná a riadená, tak vedeli ich postupne začleniť. Ale keď vám naraz niekde dojde jeden milión ľudí, tak to neintegrujete. Jednak tí ľudia nevedia reč, oni sa budú zgrupovať do get, potom vám vytvárajú no-go zóny a, a je to vybavené. A teraz, teraz tí ľudia sú, sa zavesia na ten sociálny systém, tí ľudia sú prínozom len vtedy, keď nájdu pracovné uplatnenie, keď majú pracovné návyky a keď nevytvárajú v spoločnosti negatívne javy krádeže, znásilnenia, predaj drog. Proste, keď sa normálne správajú ako slušní ľudia. A keď len toto robia, vtedy je to prínosom. Ale vôbec to není prínosom, že máme tu na 5 miliónov ľudí, ktorí teraz nám očerpávajú dávky. A to vôbec není prínos. Ako tí ľudia, keď však sú veľké. Sú štatistiky z toho, čo tam porobili potom Holandsku, Dánsku, Nemecku. Proste, tam sú normálne čisté no-go zóny, kde sa normálny Nemec už bojí, alebo Francúz bojí vojsť. A tí, tí ľudia, čo tam myslíte, že tam všetci sú zamestnaní? No nie, tí tam ľudia vôbec nepracujú. A berú k vám povie, že nepracujú, to je pravda, Áno. lebo im Európania nedajú šancu presadiť sa na. Trhu práce. to a ktorý je Európania? To, no, tak... to je taká blbosť, keď my máme neviem koľko percentnú za, nezamestnanosť a povieme, no, no však chudáci, my sme si sem teraz zobrali 100 tisíc e, nejakých imigrantov a chudáci Slováci, vyne im nedali, nedali im pracovné príležitosti. A, a prepačte, tí 12 prečo je, alebo koľko je nezamestnanosť na Slovensku, myslíte, že to je preto, lebo sme, nechceme my Slováci dať Slovák, Slovákom pracovnú príležitosť? Nie, lebo tá práca tu není. Takže máme, ja neviem, nechcem teraz, aby ma zase niekto chytil, ne, nenaštudoval som si, koľko dneska, ale určite, je to nad 10%. A, a teraz, keď tá práca tu není, tak e, môžeme si zobrať ďalších 100 tisícem a povedať im, že ježi, my sme im nedali príležitosť. No prepáčte mi to, ale tá príležitosť tu asi není. Nám mm. chýba. No, dajte si pán Kolár teraz sluchadla na uši, lebo už napriek tomu, že som ani čísla nehovoril, už sú tu záplavy zase telefonátov, tak poďme teraz aj na telefonické otázky. Ano. Niekto veľmi uh, poctivo čaká na telefónnej linke. Dobrý večer, počujeme sa. Bravičko. Pán Jehrasovský súd, Ďakujem. pán Kouar, súhlasím potú, aj tu nezamestnanosť a skúsme to rozvinúť ďalej. Ja sa pýtam jedno, že je nás dosť, je tu nezamestnanosť. Nemci nám nedovolili ísť e, do, do roku 2012, myslím si, že na ich pracovný trh. Áno. E, potom ďalšia vec je, že aj keď by sme sa pozerali, pozerali do budúcnosti, že naše deti by to nestíhali, musíme si uvedomiť, že príde robotizácia. No to A bude, bude dosť? A budú mať na nás čo čoho vyrábať. Pretože my im pripravíme, keď im dobre pripravíme pôdu, bude tu robotizácia a budú môcť zrobiť z malá veľa. A môj názor je, Taliani, Španieli a Briti sa tam pokúsali urobiť vojnu. Pokúšali sa zasadiť Asada. Môj názor je, že toto je zasa ďalší, ktorý im pomáha vo vojne, ďalší ťah a toto je Merkelová, že ich to pozvala 800 tisíc, čím odobrá Asadových bojaschopných ľudí. Títo ľudia tu jednoducho utekajú práve preto, že majú aj dokonca slúbené prístrešie, majú dokonca slúbené peniaze od pani Merkelovej v počte 800 tisíc, čo je dosť veľká masa na armádu. A môj názor je ten, že toto je čisto ďalší vstup do volní, ďalšieho hráča, ktorý to hrá trošku inak. Mm -hmm. A chcete vedieť názor pána Kolára na tento váh? Čo si o to myslím? tento názor není až moc paranoidný a ja si myslím, že to je táto hra. Či to nie je veľká konšpirácia? No, veľká konšpirácia, veď staré Rakusko uhorsko preboha, však to bol obrovský štát a im sa miňajú. Keď som bol v Rakúsku robiť, tak akože tam tí ľudia nevypadajú moc bystro. Takže... Dobre. A nechci nič nikoho. Toto na tú prácu, na ktorú sme použí No, dobre, asi tí všetci dobrí pracovali v bankách. Mm. <laughs> no, dobre, no ďakujeme raz, čo veľmi pekne. Tak ide sa tu pán Kovár, hneď vyjadriť, hádam. No, ja, ja by som len ten prvý moment, tá robotizácia e, nezachrání naše deti, tá robotizácia zobere prácu. To je pravý opak, práve, že v tomto trošku nesúhlasím. Robotizácia bere pracovné miesta. Nie znásobuje. To znamená, že čím bude viacej automatizácia a robotizácie, tým menej pracovných príležitostí pre ľudí bude. A, takže toto je jeden problém. Ale ja, ja ten problém vidím niekde úplne inde. Ten problém vidím nie, že to nahradíme s, s Slovákov Eritrejcami. Ja ten problém vidím v rodine a podpore rodiny. A mne strašne veľa ľudí píše, ja mám denne 50 -ky, 100 -ky listov Jedni pýtajú práce, druhý peniaze, tretí ja neviem čo. Proste je strašne príliš alebo sa len tak poštažujú tí ľudia. Ja, ja, ja vnímam z toho, z toho prostredia tým, že mne to každý deň chodí. Ja presne viem, čo je v národe, národe aká nálada. Čo ľudí trápi a čo ich najviac užije a čo ich najviac ubíja a rozbíja. Ja to viem z tých listov, ja ich všetky čítam. Takže ja mám absolútne ako, ako, ako prehľad, čo sa deje vôbec medzi ľuďmi a čo ich, ich najviac tlačí peta. No ale to chcem povedať, že že uh, ja si myslím, že by v prvom rade štát mal podporiť, uh, zmysl podporiť slovenské rodiny, uh, naše, naše rodiny, naše deti, aby sa rodili. A ne ešte si robili so mňa srandu, že som dal 9 detí tu k tomuto štátu. Môžu byť radi a boskovať mi ruky, nohy. Hmm. No, no dobré, uh, Teraz, no. teraz sa bavíme teraz, tá, tá, tí utečenci. viete. Uh, tunak, uh, môžeme to zobrať do formy tej akože, nekonšpiračnej, tak si povieme, uh, pani Merkelovej povedali sociálni inžinieri, potrebujeme tunak naplniť 5-10 miliónov hmm. uh, pracovných síl, tak otvoríme tie hranice, urobíme to tak trošku poloilegálne, lebo povedzme si pravdu, uh, máme tunak Dublinský dohovor, uh, ten Schenger by sa nemal narušiť, ale tak, keď to takto povede, tak sa to tam húfne navali. teraz je tu prvý milión, tak počkáme si, že, kým dojdú ďalšie 4 a máme sme v Cajku sme v klidku, máme tú pracovnú silu, ktorá sa integruje a bude robiť na nás Nemcov. No, takto toto fungovať nebude. Keď si toto pani Merkelová myslí, tak to je úplne zvrátené. Pokiaľ si to myslí, že týmto spôsobom sa dá fungovať a že vlastne je to len otázka toho sociálneho inžinierstva, ktoré jej navrhol tento systém, tak e, e, sa prerátala. Toto je, to je, toto je tá prvá vec. Ja osobne si myslím, že, že je to súbeh uh, obi dvoch vecí. Že si povie, no tak uh, vyhoviem k týmto v tomto a ešte na, ešte, ešte navyše ešte aj, však veď to aj tí sociálni inžinieri povedali, že treba nám to tu Áno, Alebo si to ospravelní. No, možno ste si všimli, že tá pani Merkelová veľakrát otočila. Raz povedal tak, raz povedal, tak, tak. to Trošku tak to otáčala, jak, jak, jak jej asi niekto zatelefonoval alebo dal príkaz. Ano? A úplne to až otáčalo o 180 stupňov. Potom povedala, že treba ruskú pomoc. Potom ne, potom s nimi, potom bez nich, potom proste normálne sa točila jak, jak, jak taká vrtulka. Takže ja si myslím, že, že na ňu je tiež obrovský tlak a vplyv a mám pocit, že, že tiež nekoná asi úplne slobodne a niektoré jej rozhodnutia sú... A povedzme nejak silovo alebo tlakovo donútená aj k týmto krokom. Lebo nevidím, nevidím, nevidím prečo by to zdravým rozumom a ráciom robila. Máme opäť na poslucháča na linka, ale ešte predtým poviem jednu vec, keď ste spomínali sociálnych inžinierov. Peter Marman, univerzitný psycholog z univerzity Komenského, ktorý u nás máva pravidelnú reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Prišiel aj s názorom že ano. teda jedným z úloh sociálnych inžinierov bolo toto imigráciou aj to, aby sa tu premiešala náboženská skupina ľudí, lebo jednoducho, viete, už je dlhodobo tu snaha vytvoriť Spojené štáty Európske. Ano. Spojené Pokia... štáty Európske ja vytvoríte na len vtedy, ja pokiaľ rozbijete národné štáty. Ano. Ano. Ano. A národné štáty rozbijete vtedy, pokiaľ zlikvidujete náboženstva, tradície, ano. kultúru. Takže Resne. pomiešate tu všetko so ano. všetkým a potom sa dá budovať. Tak ma zaujímalo, čo si o tomto myslíte. Že, má, te, že má ten pán pravdu. Som presne tohto istého názoru. Uh, viete, Európa je farebná. Je krásna, je farebná. Máme tu všetky farby. áno? <kým> No a to sa niekomu nepáči. Ono by najradšej urobil. Však sme to počuli aj v Európskom parlamente, keď sa teraz vadili, uh, tak tiež to povedali. Prečo sa vytváriť ako Slováci alebo hent taký taký, že ja. veď my sme euroobčania. Už jedného dňa tu už nebude, že Slováci, Slováci alebo Poliaci Češi to. My budeme euroobčania. No ja vám na to kašlem. Ja chcem byť Slovák. A bol by som rád, keď moje deti boli slovenské. Keby tu na, sa, sa učili ľudové pesničky a keby naše babky stále štrikovali, háčkovali a robili tieto kroje. Preto bolo len tak si udržím toto svo svoje a uh, ja si myslím, že tá Európska unia sa skôr rozpadne, ako my zabudneme uh, tancovať ľudovky. Je tu jedna výhrada, ale k tej sa dostaneme až po telefonáte, ale nezabudnem na to. Máme opäť niekoho na linke. Dobrý večer. Áno, počujeme sa? Áno. No, nech sa páčiš. sa môžete pýtať, len si dajte tichšie rádio, lebo taká väzba je tam, že až. Pardon, to som ja. No, tak nech sa páčiš. môžete sa pýtať. Uh, dobrý večer, Roman. Dobrý večer, Roman. Donovalo, ako ten, že tam 25 rokov podnikate. a, a je to taký, taký model podnikania. Avšak donovali sú aj určitý symbol odporu proti nejakým nadvláde, vieme, že odtiaľ partizani bojovali a podobne. Ale zároveň sú ešte takým aj, aj oázov ako mnohé slovenské vrchy, pred klimatickými zmenami, ktoré momentálne prebiehajú. Čiže súvisí aj s tou imigráciou. Nie je to len ekonomická, ale aj ekologická imigrácia. Ľudia, ktorí dole na juhu nemajú vodu, sa budú tlačiť hore na sever. No a dostávam sa teraz k tomu, že my na Slovensku máme nielen krásnych ľudí, tradície, nejaký folklor a podobné veci, ako ste to takto spomenuli. Máme, máme vodu, mú... Máme nielen vodu, máme, máme lesy a to, čo, čo zostalo z lesov. A máme úrovnu pôdu, ale nemáme dve veci. Sebavedomie, aby sme e, si vypestovali dostatok e, vlastných potravín na zabezpečenie potravinovej sebestačnosti, to je vážna vec a ďalšia vec, aby sme nevyvážali e, naše lesy vo forme odpilených stromov a vodu. Však viete, ako e, na, veľa, na veľa sa príramia nejaký zákon. Ano, ano, o tom, že 5, 5 ľudí vládne svetu, 5 ľudí vládne štátom a podobne. E, prečo si myslíte, že by sme my normálni ľudia, voliči, občania, e, nemali vedieť e, presadiť niečo také, ako ste o tom hovorili, vrátiť sa ku koreňom a tradíciám. To znamená, základ celého je rodina, ano. obec, vyšší a štát. Áno, súhlas. E, ja by som to rozebral. Položil som, hm? som otázku, ale bolo toho viacej. Tak Dobre, také, také, také, Dobre. ďakujeme pekne. Ďakujem. Sa Tomu sa rád vyjadrím. A... Chodím po svete, cestujem veľmi veľa a poviem vám, že v zahraničí vo veľa krajinách kúpim lacnejšie liter nafty ako liter vody. To už je dneska dané. To nie je že je polka. Nie. Liter vody je drahší ako liter nafty. Dobre počujete. To znamená, že ja som kedysi závidel tým štátom, no tak my sme Slovensko, my tu nemáme tú ropu, musíme to teda dovážať. A, a ako je dobre Kuwaitu, ako je dobre, ja neviem... Venezuela, alebo neviem komu, že majú obrovské zásoby ropy. No, Ja, keď sa na to takto pozerám, tak Slovensko je úžasne bohatá krajina, lebo má ďaleko hodnotnejšiu tekutinu, má vodu, ktorá je už dneska drahšia. O 30 rokov bude, bude ešte drahšia. To znamená, že my len sa musíme... Ne, snažiť o to, aby to zase nejaký vychytralý, tak, vychytralý e, nám všetkým neukradol. Aby zase nejaká hlúpa vláda za 5 korún to nepredala a ne, nespravila nejaké dlhodobé kontrakty pre nejaký, ja neviem, chcem povedať e, nejaký vodný šel, vodný exon, alebo vodný neviem čo. Ano? Hmm. Určite takéto veľké kampany fungujú a existujú a my sa proste zaviažeme, že im to odozdáme na 30-50 rokov a sme, sme, sme v prdeli. Ano? Hmm. Takže toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. Nesmieme pustiť vodu. To je to bude, to, to bude určovať bohatstvo krajiny, alebo, alebo chudobu krajiny. Mm. To bude voda. A my jej našťastie máme veľmi veľa. Tie lesy sú, sú správne, správna poznámka, ale, ale ten les proste, pokiaľ je tá voda, tak sa obnovuje. Proste, keď existujú určité plány, lesníci by vám to povedali, že to není problém zase vyvážať aj ten les. Proste sa vyklúčuje, spracuje, vysadí sa nový. A, a to má tú regeneráciu, obnovu. To je proste klasické ako, ako, ako poľnohospárstvo. Tomto by som, keď sa to nepreženie, tak si myslím, že to je, to je úplne v poriadku. Mm. Čo ste povedali, otázka polnohospodárstva. Viete, je úplne zvrátené. Však my sme kedysi boli... Uh, Polnospárská, nechcem páť veľmi ale boli som polnospárska krajina. Boli sme minimálne Áno. A teraz si predstavte, že zemiaky, prečo vznikli brinzové halušky. Tak preto, lebo kedy si ten zemiak vedel si vypestovať každý chudobný Slovák. A keďže bol len tá krumpla, tá bandurka, alebo neviem, jak sa to všetko už volá, šlapka, prostre tak si z toho urobil, čo vedel. Takže vedel z toho urobiť sladkosť, vedel z toho urobiť. Zemiakové prostě tie halušky vlastne dal do toho prinzu. Urobil, na, na ten zemiak urobil tisíce variácií. Ano? A, takže už, už z histórie Tunak je jasne dané, že na tých zemiakov Tunak sme, sme boli odchovaní a, a, a ten zemiak je taký, taký, taký náš produkt, ktorý proste, na ktorom sme vedeli e, dlhé stáročia prežiť. A, a zrazu sa to stratilo. Ano, a kde to je? No, tak si oberte, že tá, tá politika tej Európskej únie je podľa mňa niečo zvrátená v tých dotáciách. Je, je proste nemysliteľné, aby vy, čo máte tu na Slovensku, nejakú lacnú pracovnú sílu oproti, dajme tomu takému Holandsku, aby vy ste kúpili holandský čips vyrobený drahým holandským zamestnancom e a plus dovoz na Slovensko, aby bol lacnejší ako, ako, ako možnosť vôbec nejakého slovenského podnikateľa, ktorý tu na si vypestuje zemiak, potom uto to niektorí po, porozkradnú určitú časť tej, tej úrody a to, čo mu ostane, tak nejako ešte nakraja, na vysmažia a potom ešte stále je drahšie ako to, tá holandská tá čipsa. To je proste pre mňa nepriateľné. To je proste zvrátená politika Európskej únie v polnohospodárskej a v tých dotáciách. Hm. Toto je celé zlo. No ale bohužiaľ máme to tu. Takže keď vravíte, že je to celé zlo, teraz je veľmi aktuálna otázka. Ale počkajte, to... ja som neskončil. Ja vyžde, ešte, ešte, ešte, ešte som neodpovedal na tú rodinu. A to ste mali absolútnu pravdu. Rodina. Uh, áno, je to základná stavebná bunka celej spoločnosti, celej vlasti. Pokiaľ, pokiaľ toto nebude fungovať, nebude fungovať nič. Uh, viem, že teraz môžete všetci na, na, na, na, sa do mňa že A ty čo toto, to proste máš toľko deti. Pozrite sa, ja netvrdím, že tento môj systém, čo ja som si tu nas zaviedol, že je správny. Ja nikoho s tým neobťažujem. Ja nikomu nehovorím, že a robte to tak, ako ja, alebo je to fasa. Ne? Nie, poďte sa, ja vám niečo poviem, ja som prvom rade není farizej, pretože každý to vedel, každý vie, ako žijem, ja som sa nikdy neoženil, ja proste som slobodný a tie, tie, tie, tie deti mám s tými mamami, ja tie deckám milujem, ja sa im venujem, ja, sa, ja im dávam každú volnú hodinu, proste my sme stále spolu, my sa lúbime a nehovorím, že to je správne, ale Cesto všetko si uvedomujem, že tá základná bunka spoločnosti je rodina. Mala by to byť otec, mama, deti. A, a pokiaľ toto rozbijeme, tento to atom absolútnej spoločnosti, tú základnú stavebnú bunku v spoločnosti, jak môže byť e, vystavaný, ja neviem, to je jedno, hoci, hoci, hoci strom, alebo, alebo hoci jaký e, predmet nemôže byť vystávaný, keby som si povedal, že no tak dobre, tak e, chceme tu mať nejaký, nejaký hmotný predmet, ale ten atom vylúčme z toho. E, to sa proste nedá, alebo tu základnú stavebnú bunku v nejakého živého organizmu vylúčme, ale ináč tu chceme mať telo, to proste nejde. A takisto to je v tej spoločnosti. Pokiaľ chceme mať normálnu, zdravú spoločnosť, nemôžeme pokryviť, zrušiť, zničiť rodinu. A, a ja mám pocit, aké by nám to tunak niekto, niekto, niekto nejakým spôsobom už 25 rokov podsúval tieto blbosti. Neviem, či ste si to so všimli aj vy, alebo len ja. Mám taký divný pocit, že um, zrazu nám mainstreamové médiá, tvrdia, že aj homosexuálny je byť celkom fasa. Aj lesbické vzťahy sú celkom fasa. Pozor, ja nemám nič proti homosexuálom ani proti lesbám. Mne to vôbec neprekáža absolútne ako to sa stane, človek sa tak narodí, priťahuje iné, alebo rovnaké pohľavie a s tým on nevie nič urobiť. A ja určite do toho nebudem vstupovať a zasahovať a vysmievať sa z toho, ale, ale chcem povedať, že nesnažme sa nahovoriť, že to je úplne ako, OK. A nesnažme sa povedať, že máme kvôli tomu rozbiť tú základnú našu stavebnú bunku, tú rodinu. Otec, mhm. mama, deti. A a proste, zač, zra, zrazu sa tu na posledných 25 rokov začína podsúvať, že toto je OK, A aj toto je v poriadku a, a proste nám tu začínajú posúvať, podsúvať také veci, ako keby nám chceli rozližiť už, už tú základnú rodinu, tú bunku, áno? A, a potom sa nedíme, že nás chú, ako zriediť. A oni by najradšej mali Európa na takého šedo-hnedého, áno? Keď nás sem navalia, ja neviem, polku Afriku, keď nás sem navalia ďalší, Viete aj keď sa integruje ten eritrajec, eritrajec alebo sa integruje sem Siran on si tú svoju vieru zachová, alebo tá tak nejak divne opustí ale určite sa nebude učiť štrikovať alebo háčkovať, alebo spievať na kráľovej holy. Na no to sa vám vykašle určite nepôjde do Lučnice tancovať na to sa vykašle, lebo maximálne si zatancuje nejaké, nejaké to svoje, ale tým nás proste pekne rozriedia a spravia sa nás takú nejakú divnú, takú nič nehovoriaciu hmotu a nazvú to Europan. A no. potom sa to tak lepšie ovláda v rámci takého celého nejakého celku. No ale ja si myslím, že toto, toto no, ja osobne neviem, či to chcete vy, možno áno, ale ja to nechcem. Ja mám len Takže... výhradu ktorá voči tomuto je, čo teraz vy hovoríte. Hoci ste teraz to otvorili tisíc tém, ja už nie som ani schopný na každú sa pýtať, ale táto jedna vec ešte ma zaujíma a potom si dáme pesničku. E, áno, je tu snaha vytvoriť Spojené štáty Európske. a je. je potrebné ľudí naozaj rozriediť, lebo ano. keď máte silné národné štáty s tradíciami, tak to nedokážete urobiť. No. A dá sa to robiť aj cestou príjmania migrantov, ktorí vám zmenia Napríklad? náboženstvo, zmenia tradície, zmenia kultúru a tak ďalej. Rozriedia to. Uh -huh. A teraz argument tých, ktorí toto chcú, je. Vážny. a teraz vy sa s ním popasujte, že áno, treba toto spraviť, pretože sa doteraz ukazuje a ukázalo a história to potvrdzuje, že pokiaľ boli silné národné štáty s tradíciami náboženstvom, vždy boli vojny. Vždy mal jeden národ pocit, že je vyvolenejší ako ten druhý, vždy mal niekto pocit, že je eh, Bohom viacej milovaný a potom sme sa tu vlastne, Európa je charakteristická z minulosti tým, že sa tu viedli tisíce rôznych vojenských konfliktov. Keď toto odstránime, keď toto vygumujeme z ľudí, tak tu bude konečne mier. Mm -hmm, tak vy chcete odstrániť islám. Chcem vedieť, ako vygumujete. Lebo keď sem vrazíte, ja neviem, do nejaké územia, napríklad na Slovensko. sem dáte, ja neviem, milión moslimov, tak do pár rokov, tu budete mať 4,5 milióna moslimov a oni proste vygumujú to kresťanstvo a máte pravdu, už sa nebudeme baviť o kresťanstve, už sa budeme baviť iba o moslivskej viere, a už tu konflikt nebude, lebo už to nebudú kresťania. Veľmi jednoduché, fajn. A to máte pravdu, áno, vygumuje sa to. <laughs> Ale tak viete, že niekto by vám povedal, že to tak nebude s tým. Nebude. nebude. A ja, ja tvrdím, že to nebude, no, no, nebude. No nebude. Ne, šlo, no proč... dobre, a nie je náhodou, že niekde v Dánsku už sa nerodí náhodou viacej moslimských detí ako, ako, ako pôvodného obyvateľstva? Nebude. Už je to dnes. Už je rodí to sa? Áno, rodí sa. Už sa to rodí dnes viacej moslimských detí. Ešte není prevaha moslimského obyvateľstva, len tie deti za chvíľku a budú tiež rodiť deti. A už... Rátam, že tak o 15 rokov, 18 rokov to nastane. Mm. Dobre, ideme si zahrať, lebo hodinu máme za sebou. To je neuveriteľné. Prívalný... To Letí čas neskutočne a keby ste videli tú záplavu mailov a telefon mi tu ide pomaly vybuchnúť, tak to by ste vám sa hlava zatočila. Tak poďme hrať. I got my first real six -string. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes mojím hosťom je Boris Kolár, známy slovenský podnikateľ. S ktorým sme sa už v úvodnej časti povenovali, čo si z jeho aj života, aj sme pospomínali záležitosti okolo Slovenska. Vidíte, ku koncu, tej úvodnej časti sme sa dostali aj ku geopolitike. Samozrejme, vy nám písať môžete opäť a stále na maili studio a písať, a teda volať na číslo 048 381 0101. Ja som mal koľko, niekoľko otázok na vás nachystaných, premyslel som si to, ale nakoniec, keď vidím, koľko je tu mailov, tak samozrejme dáme priestor v prvom rade poslucháčom, Tí sú dôležitejší, takže poďme pokračovať v mailoch. Ja som ešte zabudol dočítať jednu otázku, ktorú nám napísal, myslím, že to bol Jano zvolená. Áno, jeho zaujímalo ešte taká vec, že či si vy viete, alebo či by ste si vedeli predstaviť, že by ste začali podnikať od nuly dnes, v roku 2015? Nevedel. Nevedel by som to predstaviť. Veľmi ľudujem dnešnú mladú generáciu. Dneska by som bol asi chudák. Dôvod? Katastrofálna situácia na trhu. Ehm, peniaze nám myznú do zahraničia. Ehm, veľké, veľké, veľké peniaze. Proste ekonomika potrebuje krv. Krv sú peniaze. A keď to niekto sústavne odčerpáva a ne nereinvestuje tu a dáva to, ja neviem, do Monaka, ja neviem, na Belize, alebo do, na Bahami, alebo kdekoľvek, proste to ukladá niekde preč. Mm -hmm. Hodnáša to, tak proste tá ekonomika nemá z čoho, z čoho fungovať. A ja to normálne cítim za tie roky, za posledných, ja neviem, 5, 6, 7 rokov, ako keby sa vám, vám normálne to riečište tej krvi proste normálne vyschýchalo a tým pádom sklesá spotreba. Mne zbytočne budete rozprávať, že makroekonomické ukazovatele sú ako že kladné, ale mňa nezaujíma naozaj, že sa zvýšila produkcia diesel, alebo diesel elektrických lokomotív. To ako proste mi nemusíte hovoriť. Keď vidím, že prenocovania v hoteloch... Ližiari na lyžerských svahoch, pasanti v kúpeloch alebo ja neviem um... Ľudia, ktorí proste nakupujú, len dajme tomu len v teskách. Proste, že tá schopnosť obyvateľského klesá mm. klesa a že stále, stále menej a menej je proste, proste sa nakupuje a, a, a obchodníkom padajú tržný, no, tak potom asi niečo není v poriadku. Hej. Čiže nevedeli by ste si už teraz nie, predstaviť. by som si to nevedel predstaviť, bolo by to odmoli. veľmi ťažké. A, a fakt si to dneska neviem predstaviť. To je, ja, ja ľutujem tých mladých ľudí, ktorí proste dneska uh, končia školy a začínajú, mm. začínajú pracovať. Uh, máte dobrú školu, vysokú školu snadáte sa v a dostanete 400-500 eur prepáčne, mi sa nedá vyžiť. A už vôbec nezaloží rodinu. Potom sa nikto nediví, že tie deti nemáme. No veď to je práve to, že, že bolo by treba podporu nejakú po, prorodinnú politiku, ale to sa nedá. Skôr sa dajú naťahať migranti sem. To je také zvláštne, že nad tým sa dá naozaj dlho rozmýšľať a konšpirovať. Či je to naozaj zámer nepodporovať skôr prorodinné politiky, ale reálne podporovať a či je naozaj jednoduchšie sem ťahať migrantov. To už necháme na zvážení. A Peter píše, že teda, by ste sa neurážali, že to nemyslí vzlom, ale že keď ste hovorili o vašom rádiu, že nie je problém v tom, že je to, ako to tam asi myslí, že je to hudobné rádio, ale že problém je v tom, že žijete s reklamy. že Či by ste s týmto nevedeli niečo urobiť. To tomu vadí. No, ale Božia. ja viem, ja Viete, potom vysvetlím, rádio nás nikto nedotuje alebo nefinancuje. My nie sme slovenský rozhlas ani slovenská televízia, že dostaneme peniaze rozpočtovo zo štátu a že dostaneme ešte peniaze z koncicionárskych poplatkov. My máme proste zero. Nedostaneme od štátu nič. A teraz máte, na, na, na druhej strane máme náklady okolo 4 až 5 miliónov eur. To znamená, že na, naša režia, naša telekomunikácia, čo, čo musíme platiť, vysielače, prenosy, uh, poplatky so ze slogramu za hranie, za pre, proste pre interpretov, uh, musíme platiť naši musíme platiť priestory, musíme platiť všetko k tomu, aby sme mohli vysielať elektriku, nájom proste všetko, tak e, potrebujeme mať e, príjem týchto 5 miliónov eur. A pokiaľ ich nemáme, no tak, e, tak skrachujeme, alebo nemôžeme to vôbec robiť. Mm -hmm. To znamená, že náš jediné financovanie je z reklamy. Takže bohužiaľ, a, a každé vlastne rádio súkromné je financované len z reklamy. Takže e, keď chcete, aby vôbec fungovali rádia, musíte strpieť, strpieť tú reklamu, lebo bez tejto naozaj nejde. No, mi my sme si tak povedali, ale my sme samozrejme iná kapustákovi. ako vy. My hráme v trošku inej lige ako vy. My sme si povedali, že pre nás je reklama nepriateľná z viacerých dôvodov. My, sme, my to tak tvrdíme stále. Na čo že... žijete? No, jedine s príspevkou od poslucháčov. No neviem, či by mi niekto dal 5 miliónov eur pri No preto hovorím, že áno, to je, my sme Vy neplatíte, iná, vy neplatíte iná... radiokomunikácie. Ja platím skoro 800 tisíc, 700-800 tisíc eur. Ja platím len, len, tie, len tie vysielače, čo sú. A to tie milióny, čo hovoríte, to ste hovorili ročne, či to vychádza. Ja hovorím 5 miliónov eur ročne. Ja platím ročne. okolo 800 tisíc len, len, len, len antény. Potom musíte satelitný prenos, aby sa to dostalo k tým anténoplatí. To, to sú strašné prachy. To, proste, to by mi asi nikto neprispel. Vy toto máte... No, robíte, idete cez internet a ste zbavení týchto poplatkov. My samozrejme narábame s úplne inými mesačne nákladmi, ale jednoducho tomuto sme ostali verní. A hoci boli nejaké ponuky na reklamu, my sme ju odmietli a povedali, že pre nás je ďaleko výhodnejšie proste zobrať euro od poslucháča, lebo tým pádom sme absolútne slobodní v tom, čo tu robíme, čo hovoríme. My, ste, sme tie ste my sme tiež slobodní. My máme, zadávateľ... proste máme reklamný break, ale ako tá reklama nám, ne, nám nediktuje, čo máme robiť. Tá reklama proste si len u nás uh, odvysiela ten, ten svoj produkt alebo tú svoju činnosť. Nemali a... ste nejaké tlaky zatiaľ od reklamných zadávateľov, nie. že by niečo si tam trh. Ja si myslím, reklamný je profesionálny a takéto tlaky vôbec nie sú. Nie, uh -huh. tunak není pokrivený trh. Tunak uh -huh. naozaj tí zádavateľia, tých reklám alebo veľké agentúry tam vôbec netlačia na vysielateľov, aby, aby boli viac takí alebo hen takí alebo aby sa priklonili tomu. Nie, toto tunak na Slovensku nie je. V tomto je to v poriadku. Uh -huh. Dobre, máme asi niekoho na telefónej linke. Uvidíme. Dobrý večer. Počujeme sa. Halo. Dobrý večer. No, nech sa páči. Uh, kto by som sa páne Koláre, opýtať, že... Čo vlastne uh, chce spraviť, alebo, alebo ako si to že uh, čo spraviť. Lebo všetky, ktoré rozprával, uh, sú asi jasné viacerým ľuďom, alebo uh, rozľuďom, aké sú vlastne problémy na Slovensku, aké sú problémy v našom štáte, ale čo s si... tým. Každý rozpráva o tom, že čo je, aký je problém. Uh, o tom probléme môžem hovoriť aj ja. No, ono je to správne, že hovoríte, to je veľmi dôležité. Viete, ja, ja si myslím, ja viem presne, na čo naražate. A totiž to najprv... Ja, ja som to doteraz ani nepočúval, že by ľudia o tom hovorili, alebo to hovorili veľmi potichu, alebo veľmi s veľkým strachom. A dôležité je, aby, aby, aby sa ľudia o tom bavili, aby pomenovali problém, aby, aby to odozdávali jeden druhému, vášmu priateľovi. Proste treba im potvárať oči. A keď proste nejakým spôsobom precitne celý národ, tak proste to... To zmení, proste si to musí zmeniť sám národ, to nezmení jeden človek. Áno, lenže, lenže ja mám ten dojem, že je Že čo prosím, nepočul som? Pritikne. Takže neprecitne. Je, že neprecitne. Troš, lebo nám trošku Aha. vypadávate, hmm. že on má ten, tú obavu, že národ neprecitne. Nie, ja si myslím, že, že ide to dobrým smerom. Mám pocit, že stále viacej a viacej ľudí je zorientovaných a začína si uvedomovať pravdu. A začína si uvedomovať tú demagógiu, ktorou nás živia tie, tie mainstreamové médiá, ktoré proste to robia to veľa, na schvále, tak áno, ako to áno. robia. Toto, toto si uvedomuje veľa ľudí. Lenže málo s tým nie, niečo robí. Viete, máte voľby. Môžete, občan má len jednu jedinú možnosť. Má možnosť zvoliť si tú správnu politickú stranu, ktorá vás buď okradne, alebo vám zabezpečí to, čo, to, čo, potrebujete, to, čo potrebujete k životu a, a k normálnemu fungovaniu. Ale jasné, pán Kováš. možnosť vybrať, ale nevie koho nevieš, že každý, nevie. Že každý každý musí, musí vedieť, čo chce. Ja keď chcem ísť na bicykel, tak viem, že si mám zobrať bicykel a ísť bicyklovať. Aj ten národ by mal vedieť, akú stranu si volí. Áno, pekné slova mám povie každý. Pekné slova mám môže povedať aj Pekné slova na každý jeden človek. Dobre, Dobre ste teda áno. Asi... Viete, viete, ja vám poviem, čo je potom problém. Problém je potom v tom ten, že keď, keď raz vás takáto strana oklame a poviem vám pekné slova, a dajme tomu je vo vláde, tak uh, ja vám poviem, vo Francúzsku si to vymôžu veľmi rýchlo, lebo Francúzi sú revoluční. Proste tí okamžite robia barikády, okamžite robia štrajky, podpalujú, ja neviem, polku Paríža. Uh, naozaj, my Slováci sme, bohužiaľ, v tomto taký, taký holubičí, že proste niečo sa nám nepáči, uh, trošku nás, po nás zafrfleme. Pohrajú, zafrfleme si, tak. Ale, ale vôbec to nedáme na Vy si myslíte, že keď sa ako národu niečo nepáči a keby to proste vyjadril tej vláde protestom, že dojde na námestie 50 tisíc alebo 100 tisíc ľudí, ja vám garantujem, že sa veci pohnú, ale keď sa len tak trošku pošobre, tak sa nič neudeje. A ja garantujem, že sa veci pohnú. No jasné, lenže pokiaľ nikto nepríde, tak sa nič nepohne. Keď sa tie ľudia sprednú, keď sa spoja. Ale tu není tu není ochotná ani to. No ale keď sa, no vidíte, tak potom si ten národ zaslúži. Počkajte, potom si to na, ten národ zaslúži. Pokiaľ není ochotný pre seba nič, nič urobiť, tak si to zaslúži. Fakt, naozaj, lebo ja keď niečo chcem, tak to urobím. Lebo keby som chcel len šomrať a stiažovať sa, že nemám prachy, no tak ako sa nikad nepohnem. Proste idem a chcem si ich zarobiť. Proste nejakým spôsobom. A niečo preto to urobím. Ale keby budem len sedieť a poviem, hej, aby som strašne rád mal peniaze, to nestačí. Alebo ja sa chcem mať len dobre. No fajn, ale to nepríde z hora. Nepadne vám to do, do, do, na hlavu bohatstvo. Ja, vám poviem. Uh, ja som na Slovensku už um, není viac ako tri roky. Mm -hmm. Musel som proste odísť do zahraničia lebo nemal som šancu vôbec slušne žiť. Ja viem. Na Slovensku človek, na, na Slovensku človek prežíva. prežíva. Je to pravda. Áno, prežíva a živorí. Áno, prežíva a živorí. To máte pravdu. Jediné, čo vám uh, každý dá, tak vám podsunie požičku, na požičku potom ďalšiu požičku, ano. na tú požičku požičku, ano. A potom vám zoberie dom. Áno, a potom vám zoberie dom, potom vám zoberie byt. Jasné deti, áno, áno, ano. áno, o všetko, Áno. O, o celý život, o, rodinu, o, to, o to najcinejšie, čo je. Áno, presne Ro o to prídete. áno. Áno. A ja sa divím, a že toto ešte nebolo postavené mimo zákon. Ja sa fakt divím, že, si, že, že to trpí a toleruje táto vláda, že si vyrábame vlastných bezdomovcov, že si vyrábame vlastných chudákov. Ja to viem podľa toho, že mne píšu ľudia. A vám poviem, čo je, čo najviac bolí národ. Najviac bolí národ gamblerizmus a tieto nebankové použičkárne. Toto najviac boli národ a rozvracia to rodiny. Rozvracia to normálne zdravé rodiny, ničí to Celé, celé, celé generácie. To nezničí len tú samotnú bunku. Toto roz, to zničí ešte aj rodičov tých detí, to zničí ešte aj tie deti. To je proste absolútna katastrofa, že tento štát za, za, proste, že to toleruje. No, to, je, to je proste pre mňa nepri, nepri, nepriateľné, to je pre mňa nepochopiteľné. Čudujete zo, sa zo 100 prípadov, čudujem, Zo 100 prípadov, čo mi ľudia píšu, je naozaj 70-80% prípadov Uh, rozvrátenie rodín, katastrof, prí, prí, prídenie o strechy nad hlavou, ďaká nebankovým uh, no, spoločení. Dobre, aj že sa tomu čudujete. Vy, čudujem sa, vy, samozrejme, že sa Vy čudujem. hovoríte o tom, že, že túto krajinu ovláda 5 ľudí, poznáte tých Prepad, ľudí... Prepači, ja sa k tomu ja, vrátim, ja, ja Toto ja, je, ale tí, tí ľudia, ktorí ovládajú túto krajinu, nerobia požičky. Ja viem, ja, ja som chcel, chcel sa spýtať, že či práve Nie, ľudia to nerobia. Či nebankové spoločnosti nie, nie, nesmeruje nie, nie, ich podnikanie nie, do vrcholnej politiky. Nie, nie, nie? nie, Čiže to nie len tá vrcholná politika, politika to, to, to toleruje. tak niečo zrejme má, nie? to, to takisto, jak, keď sme tolerovali BMG Invest. Poveď si mi, prečo sme tolerovali BMG Invest. Ja vám aj. niečo poviem. BMG Invest, keď tu fungoval a pekne sme ho tichučko tolerovali, tak uh, si vymyslel, že pôjde tento pán Fruníj aj do Čiech. Áno? Ja vám jednu vec poviem. On prišiel do Čech, behom troch mesiacoch činnosti, okamžite zavreli toto to, to vedenie celé v Čechách a rozprášili ich na prach. Čiže rovnaký prúser niekoľko miliardových ešte starých korunách, ktorý urobil tento pán s touto činnosťou na Slovensku a ožobračil týchto ľudí na Slovensku, chcel ožobračiť aj Českých, lenže tam mu to tá Česká vláda nedovolila. Ja sa pýtam, prečo mu to dovolila Slovenska? No nie, práve preto, lebo z toho niečo mala. No Samozrejme, že mala. No vidíte, no však o tom hovorím, že... Ale, tom, čo... ale, ale prečo, prečo tí ľudia... proti svojim ľuďom. prečo idú proti svojim ľuďom? Protože, máme tam... vlády, proti poslucháča svojim ľuďom? máme stále na linke, len berte do úvahy to, že sa chcú aj ďalší dovolať. a ja tu mám strašné množstvo neprečítaných mailov, tak prosím vás, skúsme to nejako a háda, môže aj ukončiť ten telefonát, aby sme dali aj ďalším priestor. Dobre? Ja som sa chcel ešte pána Kovára opýtať, že či sa je nad tým, že by spravil nejakú firmu alebo nejakú, ja neviem, poviem to tak, nejakú osadu alebo nejakú, nejakú nejaké také figlo alebo niečo, a kde, kde by sme ukázali napríklad, že sa dá žiť aj inak rozumiem, nejaký kibuc, ale ja na to nemám peniaze. Ja si to nemôžem dovoliť, takéto hmm. veci robiť, takéto sociálne projekty. Naozaj, ja môžem ad hoc niekde pomôcť, ale ja skutočne nie som miliardár typu, ja neviem, nebudem ich tu namenovať, no ale tak všetci ich poznáme, takže ja, ja skutočne nie som napojený na štát. Ne, ja ne ja ne ok z ne, nerozkradám ten štát, <laughs> ako dajte mi zarobiť na diaľniciach, ja neviem, pár miliard eur a potom vám spravím takéto kibuci. Hmm. Vy ste tento milionár sám, akože taký, to má viacej peniazy. Nehovorím, že máte pre na ja nejakú moc. Ale že proste je ten podnikateľ, ktorý si môže dovoliť trošku. Rozumieť? Ja som stredný podnikateľ, nie som veľký podnikateľ. Nemáte žiadne iné kontakty. To ste sám jediný taký, dá sa povedať, normálny človek, ktorý je takým tých, co sa pohybuje, týchto podnikateľských, takých, že, že nemyslí iba na seba. Viete čo, uh, to je zase o tom, uh, možno, že u mňa to vidieť tým, že, že, že ma ten bulvár preflakol. Možno, že naozaj veľa týchto, aj bohatých ľudí to robí, len to není vidieť. Hm. Ale aj veľa bohatých ľudí sa skováva za to, že ja to robím, len to není vidieť. Áno, a nič nerobí. Skutočne, um, keď robíte nejakú charitu alebo niečo, niečo robíte, alebo keď, robíte pod, keď podnikáte. Ja naozaj za tých 25 rokov biznise som sa skoro stretol s každým. Aj s tým najvyšším hráčom som si niekde skryžil cestu a, a vlastne som zistil, že áno, hop, pozor, aj tento tu je. To znamená, že viete, keď niečo robíte, tak sa stretnete s niekým. Proste si prekryžíte cestu. Či pri nejakom projekte, alebo idete spolu, alebo proti sebe. A keď robíte charitu, tak takisto niekde na seba narazíte. Viete čo? Ja som veľa, veľa krát na tých najväčších bohačov nenarazil. To mi, to mi verte. Ale musím zase povedať jednu vec, aby sme to nehádzali všetko len do jedného... Eee koša napríklad spomínam GNT tak by ste neverili na koľko tých projektoch e, stretnem GNT ako môžeme im nakladať ale treba povedať aj B e, skutočne či je to kultúra, či je to podporovanie talentov, či je to uh, hociaká sféra sociálna, naozaj, kde som sa niekde pichol alebo niečo som pomáhal, tak už tam pred mňou bolo GNT alebo po mne tam došlo. Mm -hmm. Skutočne, uh, ja neviem, môžete ísť do Alo. Slovenskej I... národnej galerii a, a idete tam zadarmo. To je úžasná vec, lebo tie detska, však ono všetko dneska stojí veľa peňazí. A treba tie deti proste aj, aj kultúrne vzdelávať. Treba ich zobrať do tej galerí no dneska to máte zadernoť GNT. Potom samozrejme sliničkari toto začali riť, že, že jak si to dovolie riaditeľka pustiť, teda toto, prijať takúto ponuku od GNT, od zlého GNT. Rozumiete ma? A, a, a tak pani riaditeľka spravila protest lístky pre týchto, ktorí im sa to nepáči, tak môžu si kúpiť ten listok. Uh -huh. Viete, koľko predali lístkov za rok? 7. Uh -huh. Dobre, 7. Ale hlavná vec, uh -huh. že sliničká vykrikovali proste, že čo to spravila. Čiže viete my sme všetci tak trošku farizeji. Mhm. A uh, napríklad som bol v Kambodži. Bol som v Kambodži a bol som v slovenské house, uh, house of family. Sú tam deti proste hyv pozitívne, sú to siroty pozbierané zo smetí, z bordelov. Proste Keby tam tento pán krčmery to, to neurobil, to je jeden úžasný človek. Keby toto on nespravil, tak tie deti sú všetky mŕtve. A verte mi, že ja som tam došiel, nikdy som to nevedel. A pozerám uh, v Pompene, ten jeden detský slovenský dom financuje na 50% už 10 rokov dženty. Mne padla sanka, viete, takže... Uh, Nemôžeme všetkých hádzať len do jedného vreca, že sú to len zlí, ale napríklad na týchto som narazil. Ale verte mi, že na ostatných som bohužiaľ nenarazil. Ja nehovorím, že to nerobia, ale fakt som na ní nerazil, mm. nenarazil. Dobre, poďme na ďalšie maily, lebo ten čas sa nám šialene kráti a potom vás budem musieť vyzvať, aby ste to oštali dlhšie a budete robiť mi problémy. Budete chcieť utekať, tak musím rýchlo čítať. Pán Kolár, ako by ste vedeli konkrétne vyjadriť, to už píše... Uh, román. Ako by ste vedeli konkrétne vyjadriť podporu slovenského vlastenectva, napríklad pri 200 ročníci narodenia Ľudovita Štúra, budúci rok bude výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny. Máte rádio, kde sa to cez vysielanie asi ani nehodí, ale nehodí. možno dosiahnete dosť aj cez svoju popularitu, môžete spopularizovať myšlienky vlastenectva a podporiť národné tradície. Viete si to predstaviť? Viem si to predstaviť, že keď tomu príde, že to viem propagovať a zavesiť to u seba na fanpage, áno, to viem. Ale to je jediné, čo môžem urobiť. Vy ste známy človek, to je moja otázka, už potom pojdem, lebo vidím, že zase niekto volá. Hneď, hneď vás odvihnem, počkajte na linke. A ešte jedna otázka odo mňa, už potom skončím, že keď ste takýto známy, populárny médiá sa starajú vašu popularitu, ľudia vás poznajú, uvažovali ste ne nad tým, že vstúpite do politiky? Viete čo, uh, neuvažoval som nad tým, neuvažoval som nad tým, ale čím ďalej proste tento marazmus tunak ako, ako, ako, ako je a strašne veľa ľudí mi píše. Skutočne mne, mne napísalo asi tak 15 tisíc ľudí za posledné 3 mesiace. Fakt to bolo to. 3 Áno. To, to bolo šialené. To bolo šialené, proste, Ja som mal zahltený server. Proste, to bolo, to bolo, proste, tie, tie stránky boli, to, to sa nedalo na to ani pomaly odpisovať. Strašne bylo veľa ľudí ma, v tom, ma... Ale ja zatiaľ som nenadobudol ne, ne, ne toto presvedčenie, že to treba spraviť. Ale to neznamená, že to do budúcna vylučujem. Nie, nevylučujem nič. Nevylučujem ani to, že budem mať ďalšie 10 detí, alebo už nebudem mať žiadne. Nevylučujem ani to, že vstúpim do politiky, alebo nevylučujem to, že sa ja neviem, do Ameriky, alebo do, do, do, do Tajska. Mne sa to páči, ako hovoríte o o, deťoho, o týchto veciach. Ja som to ani od vás nechcel dnes naozaj, lebo to osobne považujem za to, že to je vaša osobná záležitosť. a ja, ja sa vás to ani nemám prečo pýtať. Zatiaľ ani nemal som pocit, že by to nejak od poslucháčo vyšlo. Ale máme opäť niekoho na telefónnej linke, dobrý večer. A nemáme tam nikoho, dobre. Máme, máme, počkajte, máme niekoho. Uvidíme, či je tam, dobrý večer. Á, počujeme sa. Juro, do... Ahoj, Juro. Dobrý večer, Juro. Čau, Ja si s Borisom aj píšem cez Facebook. Teraz ktorým? Ale... So mnou. <laughs> kolárom. kolárom je ja aj tak, aha. aha. Napíšeme si občas. Aho, ja chcem povedať všetkým poslucháčom jednu jedinú vec, alebo teda viac vecí, ale prvá je, e, keby Slovensko nebola krajina, v ktorej by Boris nechcel ostať, tak by... Mal na to, aby sa dneska zobral, zobral celú rodinu, odstavoval sa nekam do Tajska, kam bude, bolo by mu sveta žiť, mal by všetko, čo by mohol mať. Napriek tomu tento človek postáva tu, jeho kampaň je možno, alebo kampaň, zle by som to povedal, že kampaň e, chce ľuďom povedať niečo a jeho názory sú dobré a správne, a ľudia, žiaľ Bohu, nechápu to, lebo presne, ako aj on spomenul, pred tým mainstreamové médiá a neviem, čo, ľudia nás tráčia nejakám a ľudia nemajú svoj rozum, svoju hlavu, nechápu súvislosti, nechápu spojitosti s tým všetkým, jak to celé je. Trošku ma teraz zamrvelo v tej poslednej chvíli. Boris, povedz mi, prosím ťa jedno, je, ty obhajoval JNT, TNT túto krajinu okradlo o strašné, strašné miliardy a hente nejaký kibus alebo niečo v Kambodži, čo aj urobili a platia 50%. Počúvaj, to sú drobné, ktoré vytiahnu z zadného vačku. Tomáš pravdu? Počkaj, ja, ja, ja to dám na pravom mieru. Ja som ich neobhajoval. Ja som povedal, že v, v, v mojej nejaké charitatívnej činnosti alebo v nejakej pomoci, čo proste ja robím, som nenatrafil. Som, oni, som, som natrafil, na, som nenatrafil na žiadnych týchto boháčov, len na gentí. Ja netvrdím, to, čo si teraz tvrdil, to proste sa nevylučuje, áno. Ja netvrdím, ja, že to... to je, ja, ja, ja, ja som sa nikdy GNT nezaoberal a ani som mi nepočítal, čo všetko... Či, či to je pravdou, alebo není to pravdou, čo hovoríš, ale ja, ja ti môžem povedať len za tú charitu, že na nich som natrafil. A nehovorím, že to je ako, že, že to nie je pinac. Áno, určite je pinac to, čo som ja vymenoval, tá charita alebo tá pomoc mm -hmm. zo strany GNT oproti tomu, aké majú zisky v tomto štáte. Áno, to máš pravdu, ale uh, ja som ani na tieto malé pinac oriešky nenatrafil pri ja neviem, ostatných uh, miliardároch. Tam, tam sa... Nehovorím, ne, pozor, Penta má svoje programy. To by, lebo to by som proste nechcel tvrdiť, lebo to uh, oni, oni to robia zase cez nadácie hmm. a tak ďalej. Čiže to, do tohto by som nechcel zabrnúť. Ako, ja ako osoba som sa neskrížil v nejakom projekte s niekým bohatým. Teraz nebávame sa o skupinách, bávame sa o bohatých konkrétnych osobách, jednotlivcoch. Ja aj, tiež keď pomáham, ja, nepomáham ako fan Radio, nepomáham, nepomáham ako Skipark uh, donovali, ale ja pomáham ako Boris Kolár. To znamená, hmm. že dávam svoje vlastné peniaze. Čiže tiež by som sa stretol s peniazmi pána toho, pána toho. Aj, aj, Nestretol aj, aj, som sa. No. Toto sa... to, to, to, to, to všetko slúži akože k útvojej A teraz už tu bola spomenutá téma, akože ty a politika a jedno z druhým. A ja zvoj to prečo som napísal. Uh, vedel by si povedať, čo by, sa to, čo by sa tu dalo urobiť na Slovensku s tým celým a s politikou, aby, aby to vyzeralo celé ináč že príklad zoberme si, že založí stranov, stranu, budeš premiér a čo by si tu pomenil? Ja ne, si myslím, že... Ne, Dobre, dobré, než... ja to poviem takto. Uh, Slovensko potrebuje silného premiéra. absolútne silného. Nechcem povedať až takého jemného diktátora. Ale potrebuje silného premiéra. Naozaj silného premiéra, ktorý... ktorý... Teraz sa nebame o mňa, ale bávme sa o silnom premiérovi. Ja si myslím, že Alfa Omega je to, aby sa tu prestalo kradnúť. To je Alfa Omega. Proste, keď sa urobi nejaký tender, tak nemôže byť predražený uh, o 300%. Proste, toto, toto, toto okay. sa musí... Toto, toto, toto, toto, keby spravil... A to je jedno, aký premiér. Či to by to bol Fico, alebo by to bol, ja neviem, Sulik. To je úplne jedno. Proste, premiér, ktorý tu nak bude vládnuť, tak by mal toto seknúť. Ano, nemôžeme kúpovať CT-čka za 1,5 milióna, uh, keď sa dajú kúpiť za 500 tisíc. A keď ich kúpite 15, tak ich dostanete za 430. Rozumiete ma. To znamená, že. Toto sú tie zvrátenosti. Toto, sú tie zvrátenosti. Toto, by, toto by mal urobiť každý zdravý premiér. Každý normálny človek by mal zastaviť proste plitvanie, plitvanie peniazy. Nazvime to plitvanie peniazy, áno? A keď sa toto urobi, potom už len treba nastaviť systémy. Proste nastaviť systémy, aby, aby ľudia proste sa dostali k viacej, viacej peňazí, Teraz, aby neprepadávali cez tú sociálnu sieť. Však to modré z neba by nemuselo vôbec existovať, alebo siedme nebo. By nemusel, by nemal do čoho pichnúť, pokiaľ by tá sieť bola dobre utkaná. Väčšinou sú to ľudia, ktorí proste prepadnú cez tú sociálnu sieť a, a minule sme tam pomáhali nejakému človeku Predstavte si, že, máte diagnózu? Nie, že nemáte diagnózu. Máte nejaké hrče, svalstvo vám odchádza, proste ten, nemáte na to kód, proste nemáte na to diagnozu. A keď nemáte diagnozu, nevedia vás do čo zaradia, keď vás nemajú po čo zaradiť, vám nemôžu vyplatiť peniaze. Chápete ma, proste je tu na kopec takých nezmyslov, takých hlav, hlav, hlav 22 v tomto štáte, že, že proste prepadnete cez tu sied, neviete si pomôcť, tí ľudia sa trápia, tí ľudia živoria, tí, tí ľudia, prežívajú, to je to, je, to je to nie je ľudské, to je, to je viete, a toto nám do nevadí ale ideme sa dosrať uh, od, od uh, humanity a, a súcitu k imigrantom ja vám niečo poviem uh, mňa, ja ja, ja, ja, mňa viacej zaujímajú Slováci ako, ako Eritrejčania a môžete ma teraz ukryžovať mňa zaujímajú máš, viacej ale nie, vi pravdu a mne, neosobne, sa zastavuje rozum, ak čítam, čítam, príklad v rádiu, pardon, v novinách, že v Čechách sa nemôžu predávať české Jablčka, lebo nevyhovujú nejakej európskej norme, tak budeme ich voziť do Čech, do Španielska, České, alebo Slovenské, to je jedno, hodíme, akože na hnoj. To je šialené. Ale toto šialené. za nezmysel... Táto Európska únia, čo je to na nezmysel? No Ja mám tiež pocit, že to niektoré Aj. ich predpisy sú trošku zvrátené. To, to som chcel, presne. Ste no. za vystúpenie z Únie? Teraz mi to napadlo preto, lebo o tom hovoríte, zaz ujdeme inde, lebo to je, to je častá teraz, častá vec, ktorá sa teraz rieši. Nigel Farage to povedal úplne presne v parlamente, a ja sa z ja vám poviem úplne, ja, keď sme vstúpovali do Únie, som sa z toho tešil, lebo som si myslel, že pre nás to bude prínos. Dneska vidím, že to bol obyčajný podvod urobený na tých chudákov, Slovákov, Čechov a neviem na koho, ktorí celý život nás nikto zneužíval. Oni na nás urobili podvod, vozia nám sme sračky, mm -hmm. akože my sa tešíme, že môžeme testovať. <laughs> Ježiš Maria. Čiže cestovať spolu, sme mohli aj čo? bez toho. mohli sme cestovať. Vybavili sme si víza, cestovali sme. No. No, no. Dobre, počúvajte. Teraz sme sa tešili, že dojdeme do únie a dnes som rád, že Nigel Farage tam povedal, že za chvíľku bude v Británii referendum a dúfa, že, že obyvateľe Veľkej Británie pošlú celú úniu do rýky. Ja dúfam, že to bude začať konca. No, na, to, na to zareagujem. Je, je možné, že, ta, že sa to stane. Uh, Island takisto už nechce. Mm, Švajčari teraz v referende odmietli uh, vstup do uh, Európskej únie. Uh, pokiaľ ešte dojde, tak rátam 1 až 2 milióni imigrantov uh, do Nemecka, tak mám pocit, že celá Európska únia sa rozpadne. To je môj názor, to je môj Bo, názor. Bo, Bo, Boris, O Islande sa nebáme, a ty dobre vieš sleduješ situáciu pred pár rokmi. My keď na Islande bola, bola kríza a Island padol a akože mali, mali kolaps ekonomický, tak začali nahánať celý parlament, na všetkých uvalili, uvalili Interpolom, začali ich nahánať druhým. A z Islandu zaujímavé, že v novinách sa nepísalo absolútne nič. Dneska Island je krásna, rastúca ekonomika, žijú si svoje... Prečo sa o tom to nikde nepísalo? Lebo sa to nehodí, dokariad, vám... sa to nehodí niekomu dokariť. Jasné. Islandanie odmietli, od, odmietli vazalstvo, odmietli Eur, teda medzinárodnú menovú banku, odmietli všetky týchto dlžníkov. Oni proste povedali, že kašľame na vás. Vy ste nám to spôsobili, nič vám nezaplatíme. Neboli ochotní sa stať vazalmi e, bank a neboli ochotní sa nechať zotročiť a stýrať tak, ako Gréci. Proste postali každého dokelu, vyhádzali parlament, nastúpila tam elita, pridiali zákony, pozatvárali. A dneska sa im tam krásne žije. Áno, mm. máte pravdu, lenže toto sa nehodí do kariet uh, uh, mainstreamu, pretože no, keby sme sa za začali no. takto všetci správať, tak uh, za chvíľku <laughs> všetci sú v base. No. Juraj, počujte, budeme sa musieť rozlúčiť, lebo už aj nech dáme druhým japej, poslucháčom. Dobre, priestor. Pekný večer. Pekný večer, pekný večer, vám večer doberj. Doberj. Ďakujem veľmi pekne Jurajovi. A máme tu ďalší mail, hneď idem rýchlo naň. Čau, Boris a Boris, dobrá zhoda dnes v iniciáloch BK a BK. Mám otázku na Borisa Kolára. Boris, ahoj, keďže sme kamaráti na Facebooku, tak ti týkam, aký je tvoj osobný názor? Rád, že sa pýtajú, do tejto oblasti sme ešte nezašli a viem, že k nej budete mať čo povedať. Aký je tvoj osobný názor na UJA prezidenta Kisku? A ak by si mohol navrhnúť osobnosť, ktorá by mala byť prezidentom, kto by to mal byť na Slovensku vôbec? Máme takú osobnosť, ktorá by bola prezidentom s veľkým P? No, uh, Kiska, ja, ja, ja už som sa vyjadril k mojmu prezidentovi uh, Keď sme ho volili, tak boli veľké očakávania, veľké nádeje k tomuto pánovi a mňa osobne sklamal. Možno, že je s ním pár ľudí spokojných, ale, ale keď sa pozerám na ten internet, čo tam beží, tak drtivá väčšina ho už nemôže ani vystať. Ja mám pocit, ako by prezidentom bol pán Bútora a jeho prvá dáma bola Kiska. Takže toto je môj... Toto je môj toto, fakt, ja mám takýto pocit. Takže naša prvá dáma Kiska... Ja keby rozprávala presne to, čo pán Bútora napíše a mám pocit, že to je strašne jednostranné. A mňa urazila jedna vec, absolútne ma urazila vec, keď dal vyjadrenie k tomu referendu v Gabčíkovi. Proste pre mňa je ústava najposvetnejšia vec, ktorá môže byť v tej demokracii. A keď si raz niekto urobí referendum, aj keď nie je to, neni to celoštátne, bolo to len to lokálne, je to referendum, je to vyjadrenie názoru celého nejakej oblasti, príklad toto bolo Gabčíkovo, a keď vyše 90%, skoro 98%, alebo tak nejako, sa rozhodlo, že proste tam tých imigrantov nechcú, tak samozrejme vláda to nemusí akceptovať, preto, lebo nebolo to celé re referendum vyhlásené v Národnej rade a ja neviem čo. Ale ešte raz, je to referendum a je to, pre mňa je to posvetná vec a toto by mal rešpektovať či prezident, či predseda vlády. A keď prezident proste týchto ľudí vyjadri, teda na z, z toho, že sú hlupáci alebo neinformovaní, a začne ich poučovať, ja si myslím, že toto neprináleží prezidentovi. Prezidentovi prináleží sa zastať svojich ľudí, svojho národa. A poviem vám, čo mi najviac vadí. Mne vadí strašne u ňoho ten dvojitý meter. Ja nenávidím dvojitý meter nikde. Ja nenávidím dvojitý meter v médiách. Nenávidím dvojitý meter u prezidenta. Nenávidím dvojitý meter hoci, kde sa pohnem. Je dvojitý meter. Tak povedzme si napríklad. Nevadí mu kamarát Prošenko, áno? Nevadí mu kamarát Erdogan? Dokonca nám ho dáva za vzor, áno? Ale pozor, Rusov nenávidí. Ruslo nemôže vystať, nejde ani na, na, tie, na tie oslavy, proste, e, pourážam ministra Ruského, ktorý tu bol, e, proste to je pre mňa nepriateľné. Keď mu nevadí, keď mu nevadí predseda vlády, ktorý, ktorý bojuje s vlastným národom a je tam niekoľko desiatok tisíc mŕtvych a toto mu nevadí a ide sa s ním oblapávať a pozýva ho sem a potom Erdogan mu nevadí, ktorý bombarduje kurdov a vraždí vlastných kurdov, vlastných národov, nie ich národ, je to občanov, pozor, na, e, národnosť, ale m, občanov Turecka, dajme tomu, alebo vôbec, to už len ten princíp, že bombarduje niekoho. Alebo keď krvavo potlačí e, protesty, krvavo potlačil protesty v e, Istambule a začal strieľať do nich. Hm. toto mu neprekáže. A zrazu mu vadí Putin, ktorý e, príde na oficiálne požiadanie o pomoc proste oficiálnej sírskej vlády a ide tam pomôcť a tomuto nevie v, e, prísť znameno, e, viete, ani, ani na tej Ukrajine, ten, tí Rus, Rusi sa tam nenašli. Áno, sú, určite je tam podpora technická, to nikto nehovorí, ale viete, mne strašne vadí ten dvojitý meter, proste, proste, aj pri týchto utečencoch. raz keď sa parlament rozhodne, že proste niečo odmietne a zaviaže predsedu vlády, že, že proste odmietame tieto kvóty, že nariadil parlament alebo dá podporu predsedovi vlády, keď pôjde na rokovanie do, do Európskej, teda do, do, do Bruselu, keď pôjde na jednania ohľadom, keď pôjde na summit alebo hoci kde, keď pôjde na jednania na, do, o týchto utečencov a keď ho zaviazal k tomuto, je ne, pre mňa nepriateľné, nemysliteľná, aby, aby prezident ťahal za úplne opačný koniec a rozbíjal vôbec nejakú integritu nás všetkých. Proste to je psia povinnosť toho prezidenta e, sa postaviť na, do jedného šíku, lebo potom, potom si budú myslieť, že som na všetci, všetci úplne padnutý na hlavu. A mne toto proste prekáža. Mne hmm. to prekáže taký, taký, taký jednostranný meter, aký by bol inak orientovaný, nie pro slovenský, ale pre zaujmy hmm. niekoho iného. No, tak tak spoza oceánsky. Zvláštne je, že on keď vlastne nastupoval do úradu, tak vyhlásil, že on je prezidentom, ktorý chce spájať. No No tak on tomu ale ako si nevyšlo momentálne. Nie, pán ešte máme niekoho na telefóne Linkel, len ešte tam bola otázka, kým ho ozbučím, že, že či si teda viete predstaviť nejakú osobnosť s veľkým P, ktorým by sa mohol stať prezidentom na Slovensku. No, nad tým by som sa asi veľmi dlho rozmýšľať. Hey. Ale verím tomu, že existujú. Hmm. Verím tomu, že existujú, ale... Už... Nevadí, veľ? ja a mám ho. Už ho máte. Bezák. Bezák, aby som... Bezák, aby som dal okamžite za e, to je dobrý typ, myslím. Bezák. Aj keď zase by ste naštvali istú časť národa. na Mňa to nezaujíma. Pýtajte sa hej. na môj názor. Bezák. Dobre, poslucháč na linke, dobrý večer. No, dobrý večer, pozdravujem vášho hostia. Dobrý večer. Asi s pánom Kolárom by sme boli na jednej lodi, čo sa týka, ja neviem, fedu a kvantitatívne uvoľňovanie mení, frakčné rezervy, ponciovské schéma a tak ďalej. Ale to je niečo, čo je, čo je mimo nás a my nevieme ho Ale Ja by som sa chcel opýtať na to, že čo si myslíte o tých našich prestitútoch a ja ich tak volám a us troloch, ktorí napríklad nám nehovoria také veci, že eurofondy... To je v podstate z, ve z veľkej väčšiny náš vklad, ktorý tam dávame. Áno dávajú nám niečo tí prispievateľia, ale v podstate si to mnohonásobne vrátia v tom, že napríklad tuto po našich cestách jazdia mani IVEK, e, ja neviem, Skanie a ja neviem, Potraviny, cigulu kúpite Rakúsku, e, tie subvencie polnospodárske, Uh, zapričinili to, že v podstate mlieko, meso, to máme všetko zvonku. Z Nemecka máme tu 80% mesa, čo je úplne smiešné, pretože keď si zoberiete tie náklady, uh, tak myslím si, že u nás by mali byť menšie, ale že samozrejme, keď niekto niekomu prispieje uh -huh. a podporuje mu ten chov, tam, ja som, teraz, ja som bol v Nemecku, asi rok som tam robil, tam vidíte všade kravy. No ale vrátim sa k veci, chcem sa ho pýtať, pretože ja si myslím, že sú obrovské transfery peňazí zo Slovenska. To znamená, že viem, že napríklad, keď som tam bol, tak BMW dalo len tak mestu Mníchov 280 miliónov eur. Len tak, ako dar. Koľko dá dar Peugeot, koľko dá Volkswagen, koľko dá Kia e, našim ľuďom tu? A ja by som sa chcel opýtať, čo si myslí, jasné, e, skúsme rozmýšľať e, pragmaticky, výstupiť e, Slovensko samostatne z Európskej únie asi by, bolo, by bola taká menšia samohražda, ale čo si myslí, že čo by sa malo spraviť alebo stať, aby to Slovensko e, nejakým spôsobom začalo profitovať zo, z Európskej únie, z toho, že naši ľudia vedia pracovať, keď sú dobre zaplatení alebo adekvátne zaplatení. Čo si myslí, že, že ako prvé, aký prvý krok by sa mal stať? Ne, teraz nemyslím tu ten politický, ekonomický. Politicky to vieme. že Bolo by dobré, aby tu bol ten premiér, ktorý naozaj e, odstrihne henty všetkých e, korupčných, čo sú od zdravotníctva pre školstvo a tak ďalej. Ale čo si myslí z hľadiska ekonomického? Hmm. Budem počúvať a ďakujem Ďakujeme za toho. pekne, do požitia. To máte dneska za otázky, čo? Očkejte, naši... tak mi dajte... Trošku čas chcete? Tú otázku mi nejako položte, lebo tam bolo strašne veľa. No veď práve, ja som, ja som najskôr začal, že chce k tým pre, prestitútom, teda k novinárom niečo, nakoniec z toho zišlo. No teraz mám pocit, že sa pýtal, že aký teda ekonomický krok treba, že, takto, že nemôžeme ano, vystúpiť už, z Únie, už, už viem, lebo to by bola samovražda, Jasné. ale že čo? Už Dobre, budúť. vráťme sa k tým automobilkám. Uh, ani pochybujem, že by nám dávali nejaký dar Kia alebo, alebo Peugeot alebo Citroen. Skôr my sme dávali dar im a dávali sme im dar tým priamými subvenciami, uh, dávali sme im dar, že im odpustíme dane a ja neviem čo. Čiže tu Slovensko dávalo im a nie oni nám. Takže to je prvý moment. A sme ale zase na druhej strane vďační, že tu máme zamestnaných ľudí. Um, um, no. Určite by nebolo dobre, keby sme vystúpili z Európskej únie. To by ne, Dnes by nás to poškodilo, ale cez to všetko... Ja, ja vám poviem asi, ako sa na to pozerám. To je to ako, ako, ako v malom s poisťovňou. Predstavte si pozisťovňa. Idete sa poistiť do poisťovne a e, platíte poistku a máte pocit, že na to fajn, som chránený, e, niečo sa mi stane, tak e, proste poisťovňa to za mňa zaplatí. Tak platíte prvý rok, druhý rok, tretí rok, štvrtý rok sa vám stane nejaký malý demič, tak vám to trošku zaplatia. Potom, keď máte veľký prúser a naozaj, že by ste mali zobrať veľa penízy, tak zrazu sa nájde v zmluve pod takým, tým mikrops kopickým takým, takým písmenkám, prečo vám to vlastne ne nezaplatia. Mm -hmm. A teraz sa už len chytáte za hlavu. E, poistenie vás nepoistí, keď si napríklad dnes kúpite Rangerove, lebo tie sa kradnú, proste vám to nepoistí, lebo je to pre nich nevýhodné. Lebo by na tom tratili. To znamená, že vy ste zaujímaví pre tú poistenie vtedy, keď platíte a keď na vás profituje. Nemyslíte si, že poistenie je nejaký charitatívny ústav, ktorý proste e, má na starosti blaho občana, aby mohol kľudne spávať. Nie. O, to je čistý komerčný subjekt, ktorý na vás zarába. Ako náhle na vás nebude zarábať, tak vás nepoistí, neprepoistí, alebo vás vyškrtne a končíte. A Európska únie je podľa mňa to isté. Vy si myslíte, že Európska únia by nás zobrala, keby na nás mala prerábať, keby na nás mala doplácať, na čo by nás brali. Oni nás zobrali, nachrlenili nám sem kopec druhotriednych výrobkov a zakázali nám ešte, bolo tam nejaké obdobie, kedy sme ani my vonku nesmeli pracovať tie obmedzenia nám dali. Uh, je zaujímavé, že nám dali niekoľko ročné obmedzenia a tunak týmto chcú dať neť prácu. Uh, teraz Nielaká, prichodzím uh, a dokonca ešte ilegálnym. No, ale dobre. Uh, ja osobne si myslím, že, že tento systém prečo nás zobrali, nezobrali nás preto, že, že strašne proste sú humáni a že i tak je to správne, lebo nám chcú pomôcť. Nie, ja si myslím, že tá Európska únia na nás profituje v prvom rade. Ale... Uh, Cesto všetko by bola asi chyba vystupovať z Európskej únie. No ale pokiaľ nezastavíme túto imigračnú politiku, tak ani nebude treba vystupovať, ono sa to rozpadne. Uh, Andrej, ja už teraz zrychlujem tie maily, prepačť, Ak, ak chcete si trošku oddychnúť, tak dáme pesničku. Ne, ne, len, to... Dobre, ideme na ďalší mail. Pán Kovar, keby vaše rádio prezentovalo vaše názory o politike a spoločnosti, myslíte si, že by prežilo z reklamy? Nestalo by sa odsúdeným a ocajdrom? Nikdy v živote si to nedovolím a nikdy v živote to nezneužijem preto, lebo to je samostatný, samostatný ako podnik, ktorý proste je nejako zaradený. Je to hudobné rádio a ja určite ho nijakým spôsobom nezneužijem. Keby som to začal robiť, myslím si, že veľmi rýchlo by to rádio skrachovalo. Hej, myslíte, ano. že by mm -hmm. sa to prejavilo mm -hmm. na tom, že by Prejalo, ste tu reklamu nedostali? Prejavy sa na tom. Skončujem. No vidíte, no tak tu máte odpovedť na to, prečo my fungujeme bez reklamy, lebo si to potom môžeme dovoliť tieto veci rozprávať. tu. No my nie, ale naši hostia hlavne teda. Rozumiete, o to ide. Aby, aby tu bol priestor, kde sa to môže povedať a nebolo to ohroziteľné. A tým, že nám to financujú ľudia, tak to nie je ohroziteľné, lebo vám financuje neviem koľko tisíc ľudí na Slovensku toto rádiu, aj keď iba po Eure, ale sú schopní vyzberať sa toľko, že jednoducho tento priestor môže fungovať. No, ja som rád, že takéto niečo je. Dobre, to sme veľmi radi. Teraz máte tu mail, ktorý sa skladá z niekoľkých otázok, tak vo vašom záujme asi len tak heslovite skúste odpovedať, aby sme ešte sa dostali aj k druhým, lebo dnes to je skutočne extrémna záplava, čo sa tu deje, mailov aj telefonátov. Je pravda, to, kto, k tomu ste sa už vyjadrovali a ja prečítam to, je pravda, že máte byť sponzorom alebo donorom, respektíve chlebodarcom pre slobodný vysielač a Gánom, čiastkou nie, nie, ste prispeli? Nie, nie. Prispeli ste nejakou čiastkou? Neprispel Neprispel. Ani, Ani nič takéto neplánujete. Dobre, nie do len systém pre. pre preplatiť teraz e, slobodným vysielačom benzín z Bratislavy, takže mám tu <laughs> účet na 120 eur. Dobre, ďalšia otázka. <laughs> aký máte názor na podnikanie na Slovensku, respektíve aký názor máte na podnikateľské prostredie na území tohto absurdistanu? Áno, je to absurdistán a dneska by som začínať nechcel. Ako sa vysporiadate s nálepkou Superotec uh, Slovenska. Prečo máte zase po toľko rozvodov? A toto, ja, ja nemám ani jeden rozvod vážený. Ja som sa nikdy neoženil. Ja som slobodný a nemám žiadny rozvod. Nem toto... som ani jednu manželku, tak uh, toto je zase tá demagogia. A Superotec to je zase tá blbá nálepka, ako keď novinári použijú na nieko uh, tunelár a ja neviem čo hmm. všetko možno. Tak to je zase, tak niekto si vymyslel Superotec tak teraz mi to nálepkujú. Viete, koľko ľudí má 8, 789 detí na Slovensku. Je ich spústa. Je podstatne viacej ako, ako ešte viacej detí majú. Len proste tým, že ja som preflagnutý bulvárom, tak každý na mňa ukáže prostom. Nie som žiadna anomália. Verte tomu. Ale znova opakujem, vy nie ste povinné na toto odpovedať. Nie. To sú vaše osobné ale veci a to, keď sa pýta poslucháč, tak je to trošku aj neslušné, ale dobre. Je pravda, to je ďalšia otázka, je pravda, že zakladáte politickú stranu, respektíve do niektorej existujúce vstupujete ako napríklad SNS? Nevst je pravda, že máte problém s titulkou v novom čase typu Boris Kolár bol u extrémistov v Bystrici? Prosím? Či máte problém s titulkou v novom čase Boris Kolár bol u extrémistov v Bystrici? Ja som nebol už ený extrémistov v Bystrici. Bojíte sa... A, pána... Počkajte, ani by som nešiel k extrémistov do Bystrice. Tak. Bojíte sa pána Kotlebu? To je ďalšia otázka. Nebojím sa pána Kotlebu. Prečo by som sa vám mal báť? Dobre. E, vo rádiu cenzurujete spravodajstvo? Nie. Mali by ste osobný problém s tým, ak by do SV, teda do Slobodného vysielača, prišla Adela alebo Saifa? Ja čo s tým mám, to je na ich rozhodnutí. <laughs> Dobre, aký máte názor na povinné kvóty na Slovensku hudbu. hudbu? No to je katastrofa. No Na to mám asi taký názor, že to presadil Elan spolu s Durindom u pána premiéra. Neviem, čo zase mu slúbili. Možno že im bude hrať na, na politický kortešačkách, alebo sa poznajú. ja neviem. Možno to išlo cez pána Kaliniaka. Fakt neviem. E, ale proste dostali sa na absolútne politické špičky a presadili si tieto, tieto, tieto kvóty. E, viete, tým, že nám ešte obmedzili od 12. do 6. to nemôžeme vysielať, to znamená, že tá kvóta nie na nakoniec 25%, ale tá kvóta je nakoniec 33%, aby to bolo jasné. A ja si myslím, že je to problém v tom, a poviem v čom je problém, hm. že je to paušálne dané. Teraz si predstavte, že my hra hráme hudbu pre mladých. Uh -huh. Niekto hrá oldy hudbu. hudbu. to nebude vadiť. Lebo ja starý Elan hrať v rádiu nemôžem, pretože my hráme posledných pár rokov. He, he, he. To znamená, že ja nemám, nemám ten počet, ten content, kvalitný, lebo Elan je kvalitný content, ale nie do môjho rádiu. Nie to do vašej áno, to môže ísť ne. do jemných melódií, to môže ísť do slovenského rozhlasu, ty si to ani nevšimne, ty nemajú problém. A týmto pádom, ale nás... Disk... Predstavte si, že by som mal a vysielal by som... Len, len ee, opery, áno, alebo klasickú hudbu. A teraz mi tam dajú, že musím tam 25% slovenskej hudby. Čo tam mám hrať stále Krúťňavu? Chápete ma? A keby som chcel naplniť literu zákona, tak ja musím púšťať každú tretiu operu, budem musieť dať Krúťňavu. To je proste šialené, to je proste padnuté na hlavu. To je mm. všetko, to je môj názor. Dobre, prajem pekný večer všetkým štúdiu, ako aj všetkým platiacim poslucháčom. Keďže nezvyknem chodiť okolo horúcej kaše, požiadal by som vášho hostia o priamu odpoveď na moju otázku. Čo vám pán Kolár bráni prezentovať svoje názory vo vašom rádu, hoci aj rádiu, hoci aj formou dvojminútoviek rádia Viva, kde je väčšia počúvateľnosť hlavne mladšej, akčnejšej generácie ako na stránke Facebooku? Vopred vám ďakujem za odpoveď. Na to už som myslím odpovedal, že to nebudem krížiť. Moje moj, názory. Nie, nie to. Ja, to je môj vlastný názor. A, to, a prečo by. by... Fanradio, komerčné rádio, ktoré mimo toho všetkého... Teraz si predstavte, že ja tam budem si chodiť trieskať nejaké moje nezmysly mm. a, a prečo by som tým mal obťažovať ľudí? Prečo to nemôže robiť Jož Mrkva alebo Jan Pampeliška? Len preto, že to nevlastní, to je nezmysel. Proste rádio postavené ako... Ako hudobné rádio a tým pádom, čo by tam mal, čo rozprávať. Hej, vy chcete dodržať a rešpektovať tento formát, Absolutne, ktorý tam je jasne, daný. Jasne. jednoznačne. Dobrý večer, mám pri... A to som sa vás ja chcelo opýtať. To je dobré, že na to sa pýta. Dáša z Košic. Dobrý večer, mám priamo otázku, a chcem priamu odpoveď. Tvrdíte, že 5 ľudí ovláda túto republiku, menujte ich. Nebudeme ich menovať. Konkrétne, žiadna vyhýbava odpoveď. Podľa vašej odpovede si urobím aj o vás svoj názor. Či, čo, či sa odpovede bojíte alebo nie? Nie, nebudem ich menovať. Dobre. Nechcete. Nie. Chcel by som sa opýtať hostia jednoduchú otázku, čo si myslí o Barackovi Obamovi. Ešte je takáto vec tu zaznie dneska. Barack Obama je prezident Spojených štátov a akurát mu končí volebné obdobie. To ja všetko. Dobre. Ďalej, toto je otázka už na politiku, to, to ste spomenuli, že, že nikde sa nechystáte. Zaujíma ma, ako by tie problémy pán Kolár riešil, hlavne s politickou a ekonomickou situáciou na Slovensku. Poukázať na problémy je jednoduché, ale každý to hodí podstvo, keď to treba riešiť, makať na tom. Vysvetlite to našim Slovákom, ako? Pretože väčšina ľudí je menej vnímavých, nechcem povedať blbcov, sorry, skočia na nereálne sluby, im a potom tu máme, čo tu máme inak e že ste bez boj. Držím vám palce a takisto aj slobodné vysielaču. Ďakujeme. Takže konkrétne kroky. Čo? Ja, ja, ja sa strašne smením z tých politických šľadkých hesiel. Ja, ja si myslím, že to naozaj raz by to mal niekto knižne vydať za tých posledných 25 rokov, tých blbostí, čo sa nataralo na tých billboardoch dvojnásobné platy. Uh, už zajtra bude dobré. Uh, Prinášam vám 300 000 nových pracovný miest. A same takéto kraviny. To by bolo veľmi, veľmi zaujímavé to naozaj spísať, aby ste neverili, koľko nezmyselných blbostí sa tu už povedalo, popísalo. No, ja si založím politickú stranu a ja vám budem slúbať. Keď ma budete voliť, tak budete mať na Vianoce meter snehu pre deti a garantujem vám 180 slnečných dní. Dobre, ne? Dobrá strana, ako sa budete volať? sa <laughs> Slnečári, dobre. Uh, a už vidíte, tuto vám píše Lubomír, že aby ste išli do politiky, už máte hneď prvého voliča. On vás bude voliť, Lubos Prešova. No, vidíte. Tak vás dám na kandidátku, budete prvý môj, po môj poslanec. <laughs> no, Miroslav, no ja mám takúto otázku, ak sa človek reálne zamyslí, tak nekonečný nárast, či už ľudia, alebo hoci čo je nereálny. Dnes sú v rozpočte dve veci. Na jednej strane sa hovorí... V rozpore, nie v rozpočte, Dnes sú v rozpore dve veci. Na jednej strane sa hovorí, že zem je preľudnená, škodí jej to. Na druhej strane sa rieši demografická kríza. Nie už celý systém, ktorý je nastavený práve na trvalom prírastku a náraste zle nastavený a vymyslený. Nebolo by lepšie vymyslieť niečo iné. Mimochodom, západná kultúra je jasne nadradená takejto moslimskej. No. Neviem, či na to chcete reagovať, lebo to tak skôr názor zaznel. No to, to by som Dobre. o tom vedel strašne veľa rozprávať, alebo by sme sa to zamotali strašne dlho. No, a, a strašne málo času. Je, je pravda, že treba si uvedomiť jednu vec, že ja neviem, do roku 1890, alebo do roku 1900, tak myslím, na rozhrani prišla prvá miliarda ľudí na, na, na, na, na, žila prvá. Miliarda ľudí na svete. Predtým to trvalo tisíce, tisíce, tisíce, tisíce rokov, kým bola jedna miliarda. Ja ako decko sme sa učili uh, v škole, tuším, že to boli 4 miliardy, mám taký pocit, keď ja som chodil na základnú školu. Dneska je 7. A teraz začína takým exponenciálnym rastom ísť hore a je pravda, že za fakt za takých 30, 50, 80 rokov uh, nás tá planéta neuživí. Uh, tento problém bude niekto musieť vyriešiť. Buď to spraví planéta sama, že sa otrasie, jak mokrý pes, a niečo nám tu spraví nejaké mega zemetrasenie alebo proste sem padne nejaký meteorít a zase to trošku preriedí. Ono sa niečo stane neviem čo, ale niečo sa bude musieť stať lebo to proste sa proste to nevieme nevieme, ne, samozrejme my, my tak narastieme počtom ale planéta nás neuživí Máily teraz prestriedame aj v tejto neskorej hodine opäť telefonátom lebo tie sú tiež v tejto chvíli nezastaviteľné Dobrý večer Dobrý večer pozdravím. Ahoj, teba a aj s tvojeho hostia, Júka Michalúča Šerstezentvina. Výborná relácia a ďakujem, že si Borisa Kolára pozdajú. Ďakujem za pozdanie. <laughs> ďakujem, že ste to prijali. <laughs> Dám si preplatiť ten benzín. <laughs> Bože, už má z neho bolesť z hlavy, že je strašné. Na Júka, skús tú otázku rýchlo, lebo už končíme pomal. Dobre. Teda nemusíme, no, ale ja musíš vôkecať, aby tu ešte ostal. Ja si, povedať, že mu odporúkam, že do tej vysokej politiky, myslím, že momentálne už šli a pol. A že s takýmito názormi už preskocujú mnohé malé straničky strany. Chcem položiť otázku, čo urobi, keď bude mať nad 11 A že do tej politiky má určite ísť a nech neváha. Mňa osobne naštartovalo hlavne to ostatne medializovaný postoj k stresne myšlenka Magdy Vašariovej. Takže myslím si, že nech pokračuje veľmi dobre, výborne, pomenuva problémy. Myslím si, že má ísť dopredu. A samozrejme, nech si je vedomi, že budeme nej času venovať deťom zase. Ďakujem veľce pekne. No, tak keby no, som mal 11%, ka, Evie, keby som mal 11%, tak okamžite nechám Sulíkovi urobiť znova daňovú reformu. To je bolo prvé. Dobre. Potom by som nechal urobiť sociálnu reformu. A potom by som Komu? Nech Komu? Stop, stop, stop. Komu? Sociálnu, sociálnu. Komu? A, viete čo, ani ten Sulík to nemá zle urobené. Ale to by sa dalo Dobre. o tom polemizovať. No a potom by som nechal Dobre. silného premiera. Uh, silného premiera nech, uh, Tie. To je všetko, aby sme proste začali tendrovať za normálne ceny a, a ten národ pôjde krásne dopredu. Počujete, výborne. ja s vami súhlasím, jednoznačne chodte do toho, neváhajte, nie je veľa času. Dobre, a tak ja všetky slúmujem ten meter snehu na tie Vianoce. Ja <laughs> a, a tie nie, ten, ten meter, aj tá stranda do toho patrí. To Ale súhlasím. určite áno. Ale je príliš vážna situácia na je, to, je, aby sme je. sa iba prizerali a len to komentovali. Je treba konať, je treba reálnych ľudí. Ja som si vás prečítala. Ako že začal podnikať ešte pred novembrom a tak ďalej. Súhlasím, držím palce. Bulvar no. vás vykreslil ako vykreslil, dnes mu za to ďakujte, pretože máte vysokú popularitu. <laughs> Ten, tie statisice, sledovanosti na YouTube a tak ďalej, to vám len pomáha a verím, že do slobodného vysielača prídete znova. No, ja sa ich nebojím, ani, ani tej nálepky, nebojte sa. Dobre, <laughs> ďakujem veľmi ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, Vička. Všetko dobré, ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj, keď ahoj, keď sa pekne ahoj. Ahoj. No, že to aj tak vyzerá, že budete musieť prísť, lebo to je môžeme tu do 5.10 a ja budem čítať maily, čo vám tu nachodili. Ešte. ešte môžeme? Ešte Počujete, tak teraz sú dve možnosti, že, že budeme končiť, ja dám pesničku a pekne sa s vami rozlúčim, ako sa patrí, alebo to ešte potiahneme o pol hodinu dlhšie. Dajte ešte pol hodiny. Hej, mhm. tak dobre, tak si dáme teraz trošku si oddychneme cez pesničku, lebo hodinu a pol už viac rozprávame. Dáme si takú, aby nám ľudia nepospali, niečo som tuto nachystal a po pesničke sa pustíme ešte do tých vašich zvyšných mailov, len už prosím vás, berte to tak, že budeme mať na ne len pol hodinu a podľa mňa, že 100 mailov sa za pol hodinu prečítať nedá, tak skúste na to myslieť, no, ale určite sa ešte po pesničke budeme počuť. The games people play now Every night, every day Now, never meaning What they say now Never saying what they mean While the wallow with the hours In the average towers Till they're covered up with Flowers in the back of A black limousine Oh, we make one another Cry, break our hearts When we say goodbye Across the parts and we hope to die got the other was a blade neither one will ever kill so we we'll gaze at a neighbor ten thinking about things that might have been oh it's a dirty riding shame like now that Don't No, ja toto stíšim, hoci ešte to chvíľku by trvalo, ale dôležitejšie je to, aby sme ešte odpovedali teda na vaše maily, keďže sme vám to pred pesničkou slúbili. Ja sa chcem hneď poďakovať takto uh, môjmu hostovi s tým krásnym menom Boris uh, za to, že uh, ostane tu s nami ešte ďalšiu polhodinku a teda môžeme tú polhodinku poriešiť vašimi mailami, ktorých je tu naozaj neurekom. Takže poďme hneď na to, zdravím do štúdia bo Borisov. Nechce pán Kolár svoje názory prezentovať v Slobodnom vysvetľovacích častejšie, pýta sa poslucháč. A ja si nemám problém, len ja som dosť rozcestovaný a je asi veľký problém pre mňa chodiť sem na každú reláciu dve hodiny z Bratislavy a zase späť. Ale práve mi bolo povedané, že Slobodný vysielač bude mať redakciu asi aj v Bratislave. Tak keď budem v Bratislave, no, mať s tým problém. Tak dáme vám robiť takú pravidelnú reláciu. Nechcete? Môžete si vymyslieť prácu. U mňa pravidelnosť je veľký problém, <laughs> a to je záväzok. Ne, a to ja budete. veľa cestujem a ja som dosť často v Spojených štátoch, som dosť často v Ázii. Um, na horách som zase v zime, takže pre mňa by to bolo také trošku obmedzujúce, ale Nezme. netvrdím, že, že, že neprídem rád. Dobre, super, tak myslím, že aj Martin potešený z tejto vašej odpovede. Dobrý večer, povedzme si to na rovinu, Merkelová je bábka v rukách hazarskej mafie na čele s Benjamínom Netanyahom. Musela sem napúšťať imigrantov, lebo také sú ich plány, bábky musia poslúchať, takáto je pravda, nechto to ľudia vidia a vedia. A písal Jozef, môžeme ísť na ďalší? Môžeme. Dobre. Či chcete niečo k tomu? Lebo... Je, je, Dobre. Dobre, to bol skôr názor. Dobrý večer, chcel by som sa spýtať hostia, ak sa vyjadril v médiách, že na Slovensku vládne 5 ľudí, ak sa tým myslí istá finančná skupina, tak mi nie je celkom jasné, prečo Slovensko neprosperuje. Sú to teda investičné alebo vysávajúce spoločnosti? To je otázka. Nemajú aj oni záujem napríklad na zlepšení podnikateľského prostredia, ak teda investujú? A potom ešte mám k migrantom, ale to počítam až potom, lebo toto bola prvá otázka. Keď sú to teda investičné skupiny, tak by sa nám malo dariť, keď tu investujú na Slovensku. No napríklad GNT investuje. Penta investuje, takže to nemôžeme povedať, že nie. Ale ja vám poviem, čo je najväčší problém. Najväčší problém je ten, že, je ten, že sa tu naozaj draho obstaráva. To je najväčší problém. No, Že sa to tu kradne. No. No, tak nazvime to povedať. takto. No, takže ano, naozaj, keď, sa ne, keď stojí nejaký prístroj... Ja, ja stále hovorím o tých ct aby to ľudia pochopili, lebo keď im budem hovoriť niečo o, o, o veľkých ja neviem, mlieka, ale začnem zabrdať do zdravotníctva, alebo začneme sa baviť o, o dialni, tak tie nuly neuchopia. Takže ešte raz, keď niekto kúpuje ct ktoré má hodnotu 500 000 za 1,5, to predáva štátu, tak je to, proste, to vedia uchopiť, to je zlodejina. No a si myslím, že... Takto sa bačuje skoro zo, vo všetkom. Hmm. Ešte k migrantom má otázku, Dušan. Čo si ho myslí o tom, Pardon, že... ale ešte chcem povedať jednu vec, že nie vždycky je to len vymysel nejakých skupín sa nabaliť. Niekedy je aj ten systém zlý. Nebudem menovať, aby som neublížil, ale jeden pán, ktorý má na starosti cesty niekde, musel obstarať alebo kúpiť nejaký špeciálny nejaký stroj, ja neviem, to bol nejaký nákladák s nejakou radlicou, mm. s niečím. Tak si zavolal jedného dodavateľa, druhého, tretieho, ja neviem, príklad poviem, Mercedes, mm. Renault a ja neviem čo. A sa, koľko takýto, takáto mašinka stojí. No tak jeden povedal 300 tisíc, druhý, 340 tisíc, tretí, 320 tisíc. No približne to takto bolo. Keby to mohol priamo nakúpiť, tak to kúpi za 330 tisíc alebo povie, daj mi ešte zľavu 10%, dostane ju a má to. Mm. Ale musí prejsť cez, konanie, cez všetky tieto veci. Urobil to a zrazu tam dostal 4 ponuky po 400, po 500 tisíc. A on to musel za tú najracnejšiu hodnotu kúpiť a bolo to o 100 tisíc predražené. Chápete ma? To znamená, že niekedy máme zlý systém nastavený. Ano? Niekedy máme naozaj tendré robené vyslovene na mieru, že proste to napasujú na niekoho a ten, tam, ten naozaj na tom zoberie veľké brachy. No a keď sa takto tie peniaze zoberú, ja neviem, z ciest, z z hmm. tunelov, zo všetkého možného, uh, ja neviem, zo zdravotníctva. No proste zo všetkých sfér, no tak potom nakoniec tie peniaze niekde nám utečú a, a už sú není v obehu. Už sa netočia, už nemá ani štát, nemáme ich, nemajú ani občania, prostě už nie je tá spotreba. Ono to niekde chýba. Ono keď viete, to je to je jak ako s pohárom vody, keď toho budete stále uberať a uberať, tak dňa zistíte, že pohár je prázdny. No, tak... Hej, len už je to problém, lebo ja som tu mal asi týždeň dozadu sestry zdravotné. Hmm ktoré už jednoducho hovoria, že koniec odchádzaj dávajú výpovede už nechcú. A proste takto mám kopec ľudí, ktorí sa chodia do tohto rady a hovoriť, že už už nevládzu. Viete, to si aj tí ľudia, ktorí kradnú, už by si mali doriti uvedomiť, no. prepáčte, teraz mi to uletelo, aj po 22. môžem. Mali by si uvedomiť, že to sa nedá do nekonečna, lebo tu už niekomu prasknú nervy z tohto celého. No to sa môže stať. No. Preto lebo to už ide. všetci tak bohatí, že nepotrebujú. Viete, ono ten rezeň môžete len jeden zjes na večer, nemôžete ísť 10. A, a povedzte mi toto, že tak vy ste človek, ktorý netriebie jedu, že to sa tak vždy hovorí, že človek keď má dosť, tak chce mať ešte viac. Že, čo to je, prečo je to taký problém sa proste zastaviť v tom, že do že už mám toho dosť, tých peniaz, už nepotrebujem ďalšie zno... Čo toto je? Kvôli čomu? To, čo, čo? Neviem, neviem na to odpovedať. Neviem, ale je to tak. Je to tak. Je to, ja neviem, asi to máme nejaké genetike dané. Dobre, ešte tá druhá otázka od Dušana k imigrantom, že čo si hoz myslí o tom, že v západnej Európe je tento protiimigračný prach oveľa menší. Ak by to bolo len o Merkelovej, tak by proimigračná politika skončila už dávno. No, to je otázka, že či tam v tých západných krajinách nie sú tí ľudia skôr tak nastavení proimigračne? Vo, vo väčšej miere ako tu vo východne. Nie, ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že Nemci tam majú geneticky v krvi, že sú takí silný národniari, najmä tomu, aby som to veľmi jemne povedal, aby som ich neurazil. Ja si myslím, že bežný Nemec <coughs> nevíta imigrantov. Ja si myslím, že bežný Nemec je poriadne nasratý. To neznamená, že keď Merkelová tvrdí, že poďte, moji milí, poďte ku mne, no. ja vás obývam a oni kričia I love you! <coughs> Muti tak to neznamená, že ten Nemec je s tým spokojný. No. Myslíte si, že ten Nemec môže byť spokojný, keď sa mu tam povalujú po parkoch, keď, tý, keď žena nevie prejsť cez ulicu, lebo ju capnú poriti, pískajú, poňa to je dneska. Som čakám, kedy to začnú znasilňovať. Chápete, to není v poriadku. Myslíte si, že... Ja, nie, viete si predstaviť, že by celá Bystrica bola tu nák, poobsadzovaná e, imigrantami? Jak by ste sa cítili. Ako by sa vám medzi nich prechádzalo? Ako by, a, a to je len otázka času. Keď im nedáte jednoho dňa jesť a nedáte im peniaze, tak potom začnú lúpiť. Čo iné urobia? A, a z čoho to, z čo, čo zoberieme tie peniaze? Hmm. My nemáme pre vlastných peniaze. Tak čo chceme robiť humanitu? Viete, ja som na Facebooku napísal jednu takú vec. E, treba byť humaný a treba im pomáhať. Áno, komu? Tým, tomu prvému miliónu a potom tomu druhému, tretiemu nie? Alebo aj tomu, aj tretiemu, aj štvrtému, Ale potom, potom my sami budeme chudobní. A, a ja som sa tak trošku rozpísal a, a, a príronal som to také, také skázke. Predstavte si, že ste rodina, máte dobre zabezpečenú rodinu, pekný dom, pekný byt, ktorá máte v dome nejakej bytovke a zazvoní vám, nechcem na, ho nazvať imigrantom, ale zazvoní vám bezdomovec. Ale dobre, môžeme aj imigrant. Zazvoním imigrant. Dobrý, ja som imigrant. Dobrý, a čo? Viete, ja som hľadný, aby som potrebal 100 eur. Jasné, však ma, treba mať dobre srdiečko. Tak idete do, do tej peňaženky, von, tu máte 100 eur a odíde preč. Za, príde druhý. Uh, pozrite, zazvoní, otvoríte a už tam stoja 4. No tak ešte máte niečo, tak dáte ďalšiemu, ďalšiemu, ďalšiemu odíde. Zrazu vám zvonia a už tam stojí asi 50-metrová rada. Oni stále prichádzajú, ako k nám teraz do Únie. No tak, už nemám, tak e zavoláte manželku. Nemáš nejaké? Ale mám ešte 300, tak daj sem. Tak rozdáte, však treba. Ano. A zrazu zjíte, že vám tam stojí taká 500-metrová rada. Mm, bezdomovco, dajme tomu. A buchajú vám na dvere, že aj oni chcú. No tak samozrejme, čo spravíte? Počkajte ešte chvíľku, ja bežím do banky, ja mám tam nejaké úspory, takže hne to prinesiem, tak, lebo ste dobrý človek. Všade v Tlampačovom sa ozývajú mainstreamové médiá a NGOčky, buďme humáni, dajte, pomôžte, treba pomôcť. Tak jasne bežíte do tej banky, že nie ste odlú, zoberte prachy, dojdete domov, cestou zistíte, že sú nervózne, už dlho čakali, Bohužiaľ, susedka išla, v minisukni, tak ju znásilnili, ale nevadí. Všetko v poriadku, búchajú vám na dvere, vy už nesiete peniaze a idete a rozdávate. Vydrží vám to 1-2 dní, zaraz to nič není, no, tak čo spravíte preba. Aha ja som zabudol, ne dlho sme neboli na chate. Uh, však na ňu ani nechodíme, tak sa dohodnete, že ju predáte a Peniaze samozrejme rozdáte. No tak, tak začneme to rozdávať ďalej. Rada pribúda, nervozita stupa. No ale už nemáme ani to, tak čo spraviť. Ešte auto, auto predáme, jasné, môžeme predať auto, pomôžeme im, však sme milí ľudia. Tak predáte auto, rozdáte všetky peniaze za auto, ksakru už teraz čo, tak aj máme drahú koženú sedačku, však skúsme ešte aj to predáť. Tak dobre, jasne predáme, tak už to predáte všetko, zrazu zistíte, že ste v prázdnom byte, vo svojom prázdnom byte, nemáte žiadne peniaze, rodina na vás, manželka, cera na vás, čumí, čo sa deje, vonku vám búchajú tí ľudia, šakajú, dajte aj mne. Zrazu poviete, no ja už nemám, nevadí, daj. Ja nemám, tak vám vtornú donútra, vašu ženu znásilnia, dceru tiež a vás vyhodia von oknom. Úžasné, nie? Proste to, toto nejde, my si uvedome. My nesme schopní, my nesme schopní poriešiť všetky krivdy sveta. My nesme schopní naťahať sem všetkých utečencov zo všetkých vojnových konfliktov my sme to proste není schopní a ani si nemyslím, že keď toto povieme tomuto nie, že sme není humanisti, alebo že sme od, ľud od ľudia, proste my sme to není schopní zabezpečiť. Keď my sme není schopní zabezpečiť našim vlastným ľuďom solidné fungovanie, solidný život, tak nemáme morálne právo z našich peňazí, našich daní, ktoré my vytvoríme, ich rozdávať cudzím národom. Nie, nie, som proti tomu, nie, nie. Poslucháč alebo poslucháčka na telefónnej linke veľmi dlho čaká trpezlivo. Dobrý večer. Dobrý večer, Slovátecký súd. A chcel by som nesúhlasiť s pánom Kolárom, keď tej pani odpovedal, že by, keby vyhral, alebo keby sa dostal možnosti, čo urobiť po voľbách, že by to dal súdikový ekonomickú reformu. Ten človek už raz mal v rukách ekonomickú reformu a začal tým, že znižil možnosť ženám doplácať si na to, aby mali prídavky na deti. Tak nejako to tam funguje, že žena, keď si trošku jasne doplatí do sociálnej poisťovne, tak môže dostávať vyššie prídavky. Bohužiaľ, toto sa nestalo. Pritom, že sa pozeráme na to, že romské ženy dostávajú prídavky a biele ženy dostávajú v takej stej výške. Ale vy ste urobili úplne prosím, to isté. Pracujúce ženy ktoré si doplatili na prídavky, tak by si im ich zobrali. Nie, aby, nemohli, aby nemali nadhodnotu nie, nie, nie, nie. svojej odvedenej práce. Toto sa stalo, to urobil Michal za Sulika. Chcel to mm. urobiť, aj to myslím, že urobil, neviem, či ho radičovať nezastavil, a to je jedno, ale urobil to, pretože sa tie prídavky, ja som akorát vtedy, my že nám porodili a dieťa, takže mm -hmm. viem, o čom to hovorím. Dobre. Nehovorím hlúposti. To je ďakujeme. Boh. No, no, ne nedostala tú sumu, ktorú, na ktorú si šetrila, ona si na to šetrila tri roky. A viete, viete, ako funguje kurva, že my zčetríme na to deťa dopredu tri roky a potom nám to ešte zoberete? A no, že, že to bolo super? Ja som vám to nezobral, ale budem reagovať e, na Vy ste boli v parlamente, myslím, že tiež. Ja a... som nebol nikdy v parlamente. Vy no, asi hovoríte, ne, ja trošku som... z cesty ste nahnevaní a trošku ma, e, no, no, pobúrení to, ste, chápete, ale kolo, ja som vám nič kolo, nezobral. Druhým, ja som ja som nebol v parlamente, druhým, druhým, druhým, druhým. ja som nikdy okay, nebol je veľmi v parlamente. Je veľmi ľahké odvolávať sa na druhých ľudí. Sa na druhý ľudí. Keby som vyhral voľby, čo by som urobil? Dal by som to do rúk tomu, dal by som to do rúk tomu. Je to dobrosť. Nehovorím voľby preto, dobre. lebo ja niečo slúbim no, ľuďom. No dobre, môžem. A mám povedať... robiť to, čo som im slúbil. Dobre, raz, raz. A nie vyhovorovať sa a dávať do rúk druhý. Dobre, raz, raz, môžeme... dáme už priestor jemu zareagovať. Dobre, ale ešte jednu vec, ešte jednu vec. No ale tam to, to bude 100-100%. Ešte on má tam tú robotizáciu odpálil. A ja som tej robotizácie no to je evolúcia. Toto je evolúcia. A tu nezastavíme, keď sa jej postavíme chrbtom. My sa jej musíme postaviť čelom a robiť všetko preto, aby sa to udialo tak, ako sa to udiať má. Jednoducho tým, že ja sa postavím chrbtom o robotizácii, to znamená, že nepripravím na to ľudí a faktu bude, faktu bude potom prdel. Dobre, môžem odpovedať? Ľudí na to treba pripraviť, treba im tu v tom vzdiaľať. A, a netreba vymýšľať hlúposti, že my sa ja tomu posadíme, čo a my tú robotizáciu nechceme. Rásteo, počúvaj, ne, nerob tak to, že ideš na jeden nádych a nepustíš nikoho k slovu. Poprvé, Môžeme je tu oprevedať... ešte kopec mailov a potrebujeme sa dostať dobre, aj k ďalším. Dobre, na jeden nádych skončiť no, a to je dobre, všetko mňa. Tak... U mňa ten človek skončil dobre, ste ho všetci milovali, to je dobré, len treba nechať zareagovať aj hostia. Dobre, hlavne teda myslieť na to, že sú tu aj ďalší poslucháči. Tak ja by som rád na to ešte odpovedal. Ja som, ja som nepovedal, že sa treba chrbtom stavať nejakej robotizácii. To je evolúcia, to máte pravdu, bude, to, bude nás to čakať a tá robotizácia príde. Tá nám zasiahne všetkým do životov, čím budeme starší, my a, a takto to nastane. Ešte raz, tá robotizácia vezme prácu fyzickú prácu ľuďom. To proste, to vidíme už dneska. si sa klepalo na kolene, dneska to robia robotické stroje. Dneska pomaličky celé auto skoro vyrobia roboty. To znamená, že kedy si keď sa to, to auto robilo pred 40-50 rokmi, tak tam klepkalo a šroubovalo um, tisíce a tisíce robotníkov. Dneska tú robotu strátili. Proste dneska tá robota není pre nich už kvôli tej robotizácii. Takže nehovorme, že... že um, Robotizácia nám pomôže v pracovných miestach. To nie je. Ja si myslím, že robotizácia bude brať tie pracovné miesta alebo vytvorí, vytvorí, vytvorí sa, vytvoria sa tie pracovné miesta niekde inde, ale to teraz vôbec nejdem negovať. Proste tá robotizácia to bude a ja sa neobraciam chrbtom a netvrdím, že nepríde. No proste príde. To je jedna vec. Druhá vec, pán bol rozštulený kvôli nejakým sociálnym dávkam alebo čo viem čo. Ja, vám, ja som podnikateľ a poviem vám, že ako podnikateľovi sa mi najlepšie žilo, alebo dýchalo, alebo podnikalo začias druhej alebo prvej durindovej vlády, keď e, sa spustila tá daňová reforma, keď bola jednotná, e, jednotná rovná daň. To ja vám hovorím za seba, je to môj názor a mať, nemusí, nemusí mať pravdu. Ale verím tomu, že veľmi veľká drtivá väčšina podnikateľov by mi tu pravdu dala. Viete, mne nezáleží, nezáleží, teraz sa neurazte, nezáleží na tom, čo si myslí o daňovej reforme alebo daňovom, uh, daňovej, uh, jednotnej daní uh, pekár, cukrár alebo gazdinka prípadne, ja neviem kto. Mňa, mňa, toto je dôležité pre podnikateľov, ano? A podnikateľský sektor určite uvítal túto jednotnú rovnú daň, ktorú, ktorú vymyslel pán Sulík. To znamená, že keď sa, keď sa mňa tá pani spýtala, čo by som ja spravil, ja by som to vrátil späť. A vy už ste do toho začali dávať, že vaša pani manželka došla o nejaké prostriedky v rámci materskej alebo neviem čo. Ale ja o tom to nič neviem. A ďalšia vec. Ja som nebol v parlamente. Viete, vy, vy, vy na mňa vyskočíte, vychrlíte, máte svoju pravdu a pritom vo veľa veciach ste úplne scetne reagovali. Takže ma to veľmi mrzí, ale skutočne v parlamente som nikdy nebol a bavíme sa o daňovej reforme a nie o sociálnej a, a, a o podpore a mamiček. Prepačte Keď mi. ste odpovedali, tak ja som si tak zbežne asi tak 20-30 mailov a drvivá väčšina z nich je o tom, že, o, o tom, že či, či vstupujete do politiky alebo nie, tak sú či už povedali, že momentálne nie, ale nič dopredu nevylučujete, ale zatiaľ momentálne žiaden vstup, ani, ani zakladanie strany. Zatiaľne. Včkajte, Zatiaľ chýbajte trochu bližšie k tomu. Zaťaž. Dobre. Zdravím priateľa, veľmi si vážim Borisa a veľmi si ho vážim ako jedného z mála VIP ľudí, ktorí jedná podľa svojho srdca a nebojí sa povedať pravdu na hlas v dobe, keď väčšina ľudí z jeho sociálneho prostredia to cíti takisto, ale sú posratí to povedať na hlas, aby náhodou neprišli o nejaký biznis a dnešná totalita je už horšia, jak za bolševika. Napríklad mám kamaráta, ktorý robí litečka v reklamke a oficiálne vydruje na FB názory. Proti súčasnému GHD import a včera si ho zavolal šéf na koberček, aby sa krótil, lebo to vrhá zlé svetlo na celý rezort, no hrozné. Prajem Borisovi veľa zdravia a energie, lebo tie útoky zapredaných kolaborantských hajzlov sa budú stupňovať. No, toto ma strašne mrzí. Viete, viete čo je najhoršie, že, že nás umlčujú? To je príšerné. Ja napríklad, strašne ma mrzí to, napríklad, jak dopadla pani Šimkovičová v markíze. Hmm. Mala dostať uh, vysielanie a ona si na svojom Facebooku len len šerovala proste niektoré veci, ktoré neboli vymyslené. Ona to nekrivila pravdu. Proste sú to, sú to boli to krátke videá alebo fotografie proste z tejto imigračnej vlny. A ja si myslím, že ona to ani nekomentovala. Ani tam nedávala nejaké, nejaké nenávistné komentáre a hlúposti, keby tam dávala postrielajme ich, povraždíme ich, tak prosím poviem, áno, tak to nebolo v poriadku. Ale nie, len keď si, keď raz niečo vidíte, že búrajú plot alebo že hádzú kamene, no tak e, sa netvárme, že tie kamene nehádzali, keď sme to videli vo videu. A to, že to šerovala a dala tam, ja si myslím, že není dôvod na to, aby ju niekto zbavil práce alebo aby ju nejak perzekoval. Toto je strašné. My sme si vytvorili taký nejaký debilný systém tu nejak, takej nejakej... Bebej autocenzúry, bojíme sa sami seba, vlastných prdov sa bojíme a, a snažíme sa všetkých zaviazať. Viete, mňa sa pýtali v novom čase, že, že ako si to by dovoliť toto všetko rozprávať? No, ja som šťastný, že som není naplnený na štátne zákazky a, a keď e, by som niekoho urazil, tak sa budem báť, že nedostanem tú zákazku, alebo ja neviem čo. No tak čo mi dajú, čo mi zakážu mi sneženie, alebo čo, čo, rozumiete ma, to, že ja mám jednu obrovskú výhodu toho, že že všetkým vám môžem garantovať ten meter snehu na Vianoce. A uh, môžem si dovoliť povedať, čo chcem. Samozrejme, že nie som, nie som idiot, ktorý by bol proste nejaký, nejaký hulvad, ktorý by tu vykrikoval, aby sme niekoho vraždili, alebo byli, alebo vôbec nie. Tu nás si treba uvedomiť jednu vec, že aj keď som proti imigrantom, a to chcem, aby, aby, aby zaznelo dnes, uh, mne je tých ľudí ľudsky strašne ľúto. Lebo tí ľudia boli zneužití dvakrát. My sme teraz zneužiti a tí ľudia, ktorí sem utekajú, boli zneužití dvakrát. Najprv boli zneužití tým, že sme im rozvrátili ich režim, rozvrátili sme im ich krajinu, nahádzali sme im bomby na hlavu, rozumiete ma, po, po, pozabíjali sme ich, ich príslušníkov, rodinných priateľov. Proste toto sme im spáchali. Toto bola prvá hrozná vec, čo sme im spravili a za to, za to môže civilizovaný náš svet, ktorý im toto vytvoril. A druhá hrozná vec je tá, že ich zneužili a poslali ich sem. Verte tomu, že to není len tak, že si povedali, a ideme do Nemecka. Nie, niekto toto organizuje a ten niekto veľmi dobre vie, čo robí a poslal nám ich sem. Oni sú zneužití ešte aj ako, ako druhýkrát, ako ľudia, ktorí proste sú na uteku a prejdú hrozné kilometre v neludských podmienkách, v autách, v kamionoch, kade-tade. Proste tie deti, keď to vidím, tak mi, tak mi trhá srdce. Ale ja kvôli tomu nemôžem spáchať vlastnú samovraždu. Ja sa preto nemôžem pozerať e, na to, čo, čo idem e, spáchať kvôli tomu mojim deťom. Proste to je nepripustné. Ale ešte raz, e, nesmieme tých ľudí nenávidieť, alebo ľudským nejak, nejak e, ich e, dehonestovať, alebo degradovať, alebo čo niečo, čo, ale alebo voď sa na nich pozrieť ako na niečo zlé. Oni, oni sú chudáci, takí istí, ako sme aj my. Oni boli zneužití. Treba proste nepovoliť, neustúpiť, treba ochrániť našu krajinu, musíme sa postaviť tomu, proste aby sa nám sem nenavalili, ale musíme to robiť s láskou, musíme im pomôcť tam u nich, musíme sa o to postarať, musíme urobiť všetko preto, aby, aby oni odtiaľ už neutekali. Musíme zastaviť vojnu v tej Sýrii. Ja som myslím, Osobne, že vďaka pánu Bohu, že tam ten Putin došiel, že to teraz e, zastavil. Tá koalícia je jasná. Už sa aj Izrael pridal k tomu Putinovi. Už sa pridali proste, kto tam mohol. Už, už, ja si myslím, mm. že to už dlho nebude trvať a, a celé sa to tam ukončí. No, e boli tí chudáci zneužití a oni za to naozaj nemôžu. A keď vidíte zábery, ako utekajú, ako sú utopené tie deti. Včera som videl hrozný záber. Proste normálne, keď som videl to malé dievčatko, nie na tej pláži, ale iné, ktoré bolo utopené, takto som mnou myklo, že normálne slzy mi išli do očí, takže mne je strašne ľúto. Ale nechcíte rozdať Auto, chatu, byt, dom, všetko a potom čo? Ja už som to ne, spomenul o to, o tom, v tom malom, v tom byte. Proste to sa nedá. My nie sme schopní, naozaj sme My sme tu chudáci. My sme v rámci Európskej únie chudáci. My nemôžeme rozdávať tú náka tvárica na uh, humanistov a ja neviem mm. na čo. To je, to je proste strašné. Števo reaguje na to, čo ste hovorili ohľadom toho, že sa vám veľmi nepáči, že sa tu ľudia umúčiavajú. Tak píše, že Simko, Šimkovičová sdielala iba video svojho zamestnávateľa a musela teda letieť. Že toto je ten problém, že s tým sa stretávame tu v rádiu bežne. Toto nám volajú ľudia, ktorí hovoria otvorene, nemôžeme nič povedať. Proste prídeme o prácu. To, to, je, to je strašné. To, máte, to je strašné. To sme strašné. Kde sme to, my sme ale kde došli? Však toto bolo v komunizme. No. Však z toho sme štrkali tam tými kľúčami a poslali sme ten komunizmus do prdele. A máme to tu znova? Tam si myslím, že ešte hádam aj horšie. A minimálne teda v oblasti tej práce, lebo už keď vás aj posadí do prdele, tak to znamenalo aspoň teda k tým kotlom a tiež čo ste si tam zarobili, ale teraz skončíte úplne na ulici. Mm, strašný, bez peňazí a to je, to je... Nie, my potrebujeme teraz silného premiéra a ja, ja, teraz na všetci ukryžujúť, ukryžuj, ale ja som rád, že premiér Fico toto od, odmietol. Proste, to či, to, či, či. Ja som rád. Z mail, že dobrý večer, mám otázku pre pána Kolára, či by nechcel kandidovať za prezidenta. Tiež by som prijala Nie, si pána Bezáka, ale že aj Nie. vás by si tam vedela predstaviť. Nie, nechcel. Ja si myslím, že ten pán Bezák by bol úplne na mieste. Je to, je to ľudský, jeden vynikajúci človek, je to, je to úžasná duša. A ja si myslím, že Slovensko by mohlo byť naozaj, naozaj veľmi šťastné, keby tento pán uh, zobral kandidatúru. A som presvedčený, som presvedčený, že proti nemu by sa nemohol nikto postaviť. A našli by sa. Ale len hlupáci. A našli by sa. Viete čo, v rámci cirkvy katolíckej máte veľa ľudí, ktorí ešte zmyšľajú spôsobom, takým stredovekým, že teda toto sa nenosí v církvi, čo on robí. a má byť poslušný autorita a tak ďalej. je tam veľmi veľa takýchto ľudí. Ja v tejto chvíli viem, o čom hovorím, takže tam by mal veľa neprianikov, ale ja osobne sa k tomu pripájem človek. Či sa to by... niekomu páči, alebo nie. Tiež by som si ho vedel predstaviť. No, asi posledný telefonát v tejto chvíli. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. z Bratislavy Nech sa ja by som ešte jedno poznámku k tomu, k migrantom a k tomu, ako sa náš slničkári snažili nadpečiť o nejakej historickej spoludodpovednosti za tento stav, že vlastne my ako členovia západnej kultúry sme si tak nejako kým, užívali uh, ich, povedme, nerastného bohatstva prírodných zdrojov. No, oni sa ho nemali a my sme si toto vychopnávali. Chcel by som poprosiť všetkých, čo sa pozostavia na takýmto miečím, aby po to, pritom si popolo na hlavu, na chvíľu sa zastavili, si ten popol z očí a <kým> zamysleli sa. Dostali sme my tú ropu, ten bol naftu, titán, kobalt, neviem aké narazty zadarmo. My sme si ich tu zaplatíme. A išli tie peniaze tam tým ľuďom, ktorí teraz očekajú sem, všetkým, ktorým sa si zaplatíme. No, ja vám poviem jednu vec. Ne neviem o tom, že by Slovensko niečo z toho malo, že padali bomby na Líbiu, že by Slovensko niečo z toho malo, že padali bomby na Irak a na Sýriu. Myslím, že Slovensko z toho nič nemalo. Ja osobne nevidím žiadnu zodpovednosť Slovákov a Slovenska a našeho národa za to, čo sa udialo tam dole. Tak nech nám to nikto nehádže do, do očí. Ja nemám žiadny popol v očiach. Ja si myslím, že ani žiadny Slovák. My sa môžeme na to hrdo pozerať. Ja nepredpokladám, že Slovnav tam má nejaké kontrakty. Dobre, s poslucháčom som sa musel už takto rozlúčiť, ven, že ešte by chcel hovoriť, ale musíme už končiť, lebo naozaj posledné, posledné sekundy nám bež. Ešte túto jednu otázku stihneme mailovú. Boli by ste sa vystúpenie z NATO, čo hovoríte na základňu NATO na Slovensku? No, mne sa nepáčili nepáči, ani ruské základne tuná, mne sa nepáčia ani NATO základne tuná, mne sa nepáčia žiadne základne. To je môj názor na, na, na to celé. Bo, nevedeli sme sa ich zbaviť tých Rusov. Neviem koľko teraz sa na tam tiež nezbavíme. Bože, koľko. Nie, ja som proti tomu. Ja som pacifista. Ja si myslím, že stačia nám naše kasárne. Tak, dobre. A touto odpoveďou sa môžeme aj rozlúčiť. Vlastne, už aj musíme, lebo už sme aj tak dostatočne natiahli reláciu. Ja vám teda, pán Ková, fakt ďakujem za to, že ste prišli a že ste čelili všetky možným otázkam našich poslucháčov. A keď na moje prekvapenie zvíťazili skôr tie pozitívne, ja som sa, že budete viac podkritikovať. Neviem, prečo som si to myslel. Ja som Nebol, ja som ešte nebol vo takže nemám mi <laughs> čo na hlavu. Je tak. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne skutočne, že ste ešte takto predlžene ostali u nás. Pekný večer prejavím uh, všetkým poslucháčom. No, a majte sa pekne do počutia. To bol teda môj dnešný hosť, vážený poslucháči Boris Kolár, známy to slovenský podnikateľ. V tejto chvíli sa s vami učí aj Boris Koroni a majte sa pekne do počutia a dobrú noc. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.